Két, hár, az úcsva színjátékot. Nem. nem. Én csak boltba járok. Sajnos kocsmában már tenni. nem. Nem. Nem. Ahó. Elég. Hey, Feljancsi. Mi a Jánossal? A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit már itt? Az le kell, hogy vegye, mert hogy ezt le akarom húzni, akkor. A hallanak, az abból adódik, hogy szemben a korábbi munkahelyeimmel, bár nem igaz, mert Pogány Ádámmal is beszélgettem, úgyhogy vannak időnként szolgálati közlemények, csak akkor az ember külön nem mondja, hogy szolgálati közlemény van. Arra tetszett ma a bátortalan kísérletet, ma a 2020. január 8. a szerda van, és 6 percben alatt reggel 7 óra, hogy egy olyan kejfejjancsit készítsek, amely már emlékeztet a kejfejjancsira, és nem a 87.6 virtuális vagy valóságos belakásáról szól, független attól, hogy ahogy a tulajdonosoktól, a hallgatóktól, önöktől, az ugyanaz, Magamtól nem feltétlenül ebben a sorrendben, itt az Úristen ugye ebben rádióban másféleképpen kell kezelni, mint ahogy egyébként ez a civil történt. Hosszú történet nem bele, vele, szóval az ezzel kapcsolatos türelemre azért még hosszú ideig igényt fogok tartani, független attól, hogy bennem is türelmetlenség van. A rendelkezésre álló telefon, ahol elérnek engem, az a 061-877-0877-es telefonszám. Majd legyenek szívesek, értesítsenek arról a dörö.fialajanos.kukac.gmail.com e-mail címen, vagy magán ezen a telefonon, ha fölhívnak, ha valaki egyébként nem kedve adásba, akkor továbbra is üzenetrögzítő jelentkezik-e mert tegnap kértem az illetékest, hogy ezt a funkciót töröljék, de hogy ez megtörtént-e vagy sem, azt majd az önök értesítéséből fogom megtudni. Akár hiszik, akár nem egy ilyen belakás következtében az ember a szó szoros értelmében figyel arra, hogy mennyire kerekmondatokban beszél, mert a sok mindent kifejez, legalábbis számomra. A mai műsorban egyelőre többé-kevésbé kerekmondatok hangzottak el, és igyekszem arra, hogy igyekszem azon, vagy igyekszem egyáltalán, hogy ez így is maradjon. 061-877 és 0, és még egyszer 877. Tehát 061-877-0877. Ez a két telefonszám, amelyen elérnek. Ma könnyen lehetséges, hogy olyan okfejtésből is kezdek, amelyen egyáltalán nem lesz zene mert a belakás eljutott abba a fázisba, hogy néhány gondolatot megosztanék önökkel. Végül is időnk van, független attól, hogy a mindennap kísérleti műsor, Minden nap utolsó adás, szlogent a hátralévő életemben én már nem fogom elhagyni. Minden esetre mi belekezdenék a szövegembe ma, 2020. január 8-án szerdán, 9 perccel reggel 7 óra után, ugye most eléggé nagy távolságot teszek meg az otthonomtól, de mindenhol mínusz van és csúsznak az utak. Reggel nem biztos, hogy nem kell a jeget leszedni az autók ablakáról, aki pedig gyalogosan közlekedik. Az, hát egyrészt vigyázzon arra, hogyha többsávos úton közlekedik, és akkor itt mindjárt meg is állnék, lehúzom a zenét, erre itt nem lesz többet szükség. Azt kérdezem önöktől, hogy az önök véleménye szerint mennyi idő szükségeltetik, vagy az egyáltalán idő kérdése-e, hogyha egy többsávos úton mennek át, legyen ez gyalogosan, vagy legyen ez autóval, ha az első sávban lévő ember elengedi önöket, mondjuk ez zebránál más, a keresztből adódóan, akkor bízhatnak abban, hogy a másik sávban lévő autó is megáll és nem ütköznek vele össze, vagy önöket, gyermeküket, feleségüket, barátjukat, kutyájukat nem üti el az első arra közlekedő autó, amelyik egyáltalán nincs tekintettel arra, hogy a mellette lévő autó valamiért megállt, és hogy ráadásul pluszban még ott van egy zebra, hát annak a jelentőségét itt most külön nem is szeretném hangsúlyozni, magát a szituációt szerettem volna előállítani, bármennyire hihetetlen, én a hétvégén ismét együtt voltam a lányommal, vidéken voltunk, és már nem tudom minek okán, talán egy hír hallattán hívtam fel a figyelmét arra, ami talán utoljára kiskorában mondtam neki, hogy amikor átmegy az útesten, akkor legyen szíves, figyeljen arra, hogy az ott közlekedő autók milyen mértékben vannak, tekintettel arra, hogy ő egy gyalogos, aki vagy szabályosan, vagy szabálytalan közlekedik, gyerekeknél azért elég gyakran előfordul az, hogy szabálytalan közlekednek, felnőtteknél is előfordul ez. Szóval mikor fog ez következni az Önök véleménye szerint? Jó reggelt! Jó reggel. Kovács Piroska vagyok, Jó és interneten hallgatom, még nagyon szokatlan, de nagyon régi hallgatója vagyok, és örülök, hogy megtaláltam. És ahhoz is óhajt valamit mondod, amit kérdeztem? Vagy egyszerre a felfedezés öröme ragadtatta őnt arra, hogy telefont legyen? Már csak azt, hogy egyelőre most tehát így sem már. Nem Jó, nem vagyok ő. telhetetlen. Én is örülök. Higgy el, hogy a druk bennem a tekintetben, hogy mennyire tudom megőrizni a hallgatóimat, Sőt, Mennyire tudom növelni a számukat? Ugye itt van egy ilyen mérő, ami mutatja, hogy az internetes hallgatottság hogy alakul, aztán előbb-utóbb abba fogom hagyni, de már ki tudja, hogy most a 12. helyen álltam a reggeli rádióműsorok között, és az első terv az, hogy jussunk el az első tízbe, be tehát a 10. így, és aztán menjünk fölfelé, egyre nehezebb lesz a hallgatottsági adatokból adódóan, de nagyon fontos, hogy egy rádióműsornak legyenek hallgatói. Szóval azért az a rádióműsor, aminek nincsenek hallgatói, az egy furcsa is. Hát én nagyon hűséges hallgatója vagyok, majdnem. 90%-ban minden műsorát hallgatni szoktam. Horváth Péterhez szoktam magamban hasonlítani magamhoz. Ne hasonlítsa magát se, Horváth Péterhez se senkihez. Hasonlítsa saját magát saját magához. Nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált. És akkor visszatérnék ahhoz, amit önöktől kérdeztem, hogy mennyire evidens az, hogy aki átmegy egy többsávos úton, az nem biztos abban, hogy a második autó megáll, ha ő gyalogosan közlekedik, vagy autóval fordul be. De ha valaki visszakérdez, és azt mondja, hogy miért kell ehhez többsávos út, hiszen egy sávos úton is előfordulhat az, hogy valaki egyáltalán nincs tekintettel a zebrára, Szóval, hogy ez minek a függvénye, miért evidens ma Magyarországon, vagy Budapesten, én azért az életem zömét a városban élem, az, hogy az embernek erre tekintettel kell lennie. 061-877-0877, ma 2020. január 8-án, szerdán, 13 perccel 7 óra után. Ne hagyjanak magamra, telefonáljanak. Nagyon sok türelmi időt nem akarok adni Önöknek egy-egy témánál Ez a rádiomisor nem úgy működött És nem úgy működik itt sem És amíg szól, addig sohasem fog úgy működni Hogy van neki Egy konkrét étlapja Az egészen kivételes eset volt a pénteki nap Amikor az ember be volt táblázva. Most ilyen betáblázottság nincs Erről is majd szeretnék Valamikor megemlékezni Hiszen ez magával a programmal Van összefüggésben Ma reggel se támogatója, se központi eleme nem volt eleve ennek a műsornak az, hogy beszéljünk a közlekedési kultúráról. Egyszerűen abból adódott a felvetésem, hogy milyen tapasztalatra teszek szert az előző nap. Ami egy bonyolult fogalmazás, mit tapasztaltam, az elmúlt 24 órával, hiszen számtalan alcímből az egyikben azt mondja ez a műsor, hogy benne van mindaz, amit az napról tudni kell, vagy érdemes. Jó reggat! Jó regget, kívánok! A feladott témához annyit kapcsolnék, hogy mindennaposan járom az utakat a munkám során, és a 17. kerületben kitaláltak nem egy spanyol viaszt, de egy olyan megoldást, hogy a zebrák, ahol föl vannak festve, körbefestették piros festékkel. És megdöbbenésemre nagyon komoly hatása van. Ugyanis jól érzékelhető, hogy a, a, az autósok kezdik ezt tudomásul venni, és ahol többságos az út, Megállt. De nagyon jól beszél, mert ez a Kejfejöncsönök a szövege. Azt kérdezem öntől, hogy miféle ország az, ahol az egyik helyen felfestenek egy piros izét, miközben azt se tudjuk, hogy ezt a Kresz előírja vagy sem, más helyen meg nem festenek fel egy ilyen piros izét, egy ilyen piros izénél pluszban megállnak, holott annélkül is meg kéne, hogy álljanak, máshol viszont nem festenek fel, és akkor innentől kezdve ön azt fogja majd figyelni, hogy felfestenek -e egy ilyen piros izét, hiszen akkor majd nagy valószínűséggel, nagyobb biztonságban fog tudni közlekedni, és ez már hogy ne a piros izének legyen a függvénye, ha érti azt, amit én mondok. Én értem, amit ön mond, viszont autósként azt mondom, hogy hozott magával egy olyat bennem is, hogy egyéb zebráknál is jobban figyelek ennek hatására. Ugyanis az agyban rögzül egy ilyen kép, zebra, izé, De könyörgöm, miért kell önnek amikor... egy plusz izé, amikor önmagában a zebra-ainak is elégnek kéne lennie? Itt most ugye arról beszélünk, hogy egy olyan plusz izére van szükség, amit önnek el kellene tudni, magyarázni nekem, hogy minek kell önnek egy plusz izé, amikor egy izének is elégnek kéne lennie? Mondja már Nézzek, én nekem. Most én nem saját magamra gondolok. Már pedig mindenki minden induljon Minden naposan figyelmeztettem a filmot arra, hogy más autósok esetleg hogyan közlekednek. hány éves és nagyon szomorú vagyok, hogy erre mindennaposan naposan Ez rettenetes. Ez rettenetes. Igen. Igen, Igen, viszont amikor hallgatom a híreket, meg, meg tapasztalom azt, hogy milyen balesetek történnek. Okay, Aki ebből indultam ki, ezért kérdeztem öntől, akkor még nem tudtam, hogy öntől, de most már tudom, hogy például öntől, minek a függvénye, drága uram, kedves Pista, amiközben valószínűleg nem Istvánnak hívják, hogy ez megszűnjön. Hogy megálljanak az emberek. Az, egyén, az, az egyéni gondolkodást. De milyen egyéni az gondolkodástól? Hát könyörgöm, a libbe se szállunk be akkor, amikor nincs ott. Miért, miért nem automatizmus, és ez természetesen öntől épp úgy kérdezem, mint magamtól. Én már eljutottam oda, hogyha olyan szituáció van, véletlenül Isten ne adja, hogy ilyesmi előfordul. Utána elnézést kérek magamban, sőt, néha hangosan is attól, aki nem került ugyan abba a helyzetbe, hogy elgázolja, mert nyilvánvalóan, hogy attól távol áll, de önmagában az, hogy megláttam őt utólag az útszélen is nekem erre tekintettel kellett volna lennem, ma már belőlem ezt váltja ki, de ter ez se egy jó reakció, a jó reakció az, hogy meg kellett volna állnom. Ezt megint csak teljes mértékben megértem, mert jó magam is járok, úgy, hogy elmegyek valaki mellett, és kiintegetek elnézést kérve, mert nem vettem észre. Nem mindig rajtam múlik, hogy észreveszem-e vagy nem. Amikor tök sötétben ott áll egy ráadásul kopott zebra mellett. Hát ez a másik másikben van, hogy, hogy a felfestések azok nagyon gyakran láthatatlanok, ebben nem fogok önnel vitatkozni, és akkor egy újabb elemet emeltünk be. Igen, köszönöm szépen, hogy hívott. Petjen van, mert ennek pont vége lett, már pedig milyen jó szólt volna, hogyha hirtelen visszajött volna a zene, de a zene csak négy másodperc múlva szóval fog visszajönni. 061-877-0877 Engem nagyon foglalkoztat a világ. Ha nem foglalkoztatna a világ, én ma nem ülnék itt. Engem alapvetően az foglalkoztat, és most 7 óra 18 perckor azért nézek az órára, hogy vajon elég időm lesz-e mindezt elmesélni önöknek úgy, hogy közben önök útba tudjanak igazítani engem úgy, hogy okosabban távozzak ebből a stúdióból, mint ahogy bejöttem. Szóval, hogy engem baromira foglalkoztat az, hogy a világ hogyan működik, és miért működik úgy. Ma már egészen biztosan tudom, 2020. január 8-án, 4 perccel 418 8 után, hogy soha a életben nem fog rájönni arra, hogy a világ hogy működik. Egyfolytában tanulni fogom, és valójában ma már csak egyetlen dolog az érdekes, vagy egyetlen dologra vagyok kíváncsi, hogy ez az életem végig ez a kíváncsiság megmarad-e. Jó reggelt! Lakados Úrszág, Jóregár, Pont de, hangzani, de én most tényleg okosabbat szeretnének hogy hogy működik a világ. Ugyanis olyan nagy a késletetés a te élőműsöd és az internet között, hogy amikor mondtad, hogy ne hagyjanak téged egyedül isben a mondat, hogy miért nem telefonál senki, akkor én direkt bekapcsoltam az internetet a mobilomon, és még nem jutott el az internetes adás addig a szövégig, hogy a kérdés elhangozott. Mennyi ez a késletetés? 40 másodperc. És nagyjából fél perc után mondtad, hogy mi az, hogy senki nem telefonál. Az esetben, hallgató... Jó, de ne felejtsd el, hogy ez sajnos a civil rádióval szemben a, sajnos a civil rádióra vonatkozik, ez azért van olyan pontja a városnak, ahol nem interneten is hallgatható. Tehát János, ez... Én ezt értem, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy az az úriember, aki betelefonált, őből négy másodperccel azt követően, hogy a rá... az interneten is elhangzott a kérdés, hogy ő vajon az interneten hallgat, vagy pedig a rádióban. Nézd, én nem, nem szeretném minden hallgatótól magad. megkérdezni azt, hogy interneten hallgat-e vagy sem, mert nem teszek különbséget interneten hallgató és nem interneten hallgató hallgató között különbséget. Én azért jöttem el ebbe a rádióba, azon kívül, hogy lehetett, mert itt rendelkezem olyan hallgatókkal is, akik interneten hallgatnak. Ez nem, ez csak arra azt magyarázat, hogy. Ha szeretnéd megismerni a világot, minden szegletét, ez egy olyan új szeglet, ami eddig számodra nem volt. Hát illetve volt, csak nem ilyen mértékben, de köszönöm Igen. szépen, hogy erre felhívtad a figyelmet, Így aztán azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy nyilvánvalóan, hogyha valami másba kezdek, de önök még az előző témával kapcsolatban telefonálnak, hogy az esetek zömében nem búcsúztam el önöktől azonnal, most se fogok önöktől azonnal elbúcsúzni. Az pedig türelmetlen vagyok, az nem internet függő. Még nem volt internet, amikor én már türelmetlen voltam. és sajnálom, hogy azt nem mondhatom el, hogy már nem lesz internet, amikor én még mindig türelmetlen leszek. Visszatérve tehát oda, amit elkezdtem, de hajrá lakatos, hajrá bárki, aki betelefonál, bármivel kapcsolatban be lehet telefonálni, 061-877, 0877. Szóval, amikor én arról beszéltem, hogy szeretném megismerni a világot, és emiatt jövök idebe, nagyon sok minden járt a fejemben, és azokból néhány dolgot most megosztanék önökkel. Sokszor kifogásolják, hogy én más műsorokat kritizálok, így aztán a mostani kiinduló alapom had legyen anonim. Ha ráismernek a rádióra, ha ráismernek a műsorára jó, ha nem ismernek rá, az se baj számomra az lenne a fontos, hogy megértsék azt, hogy én ezt a példát most miért hozom föl. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én Baróti Miklós vagyok, és egy esetet szeretnék elmesélni. Lehet, hogy valaki tud segíteni nekem. December 30-án leparkoltam a délután 5 órakor a Pesti arsú valahol az akadémia és az egyetem és a, a parlament között. Este kilenckor, mikor visszamentem az autóhoz, erősen meg volt ütve az autónk, és sajnos egy cédula semmi se volt rajta, tehát nem, nem tudom a tettest, nem tudom, hogy ki volt a tettest, viszont a, az autón elég nagy kár keletkezett, és a, arra gondoltam most, hogy hát ha valaki abban az időben arra jár, és volt neki, fedélzeti kamerája, és esetleg felvett valamilyen különleges eset, például kocsanás, baleset, vagy... Még egyszer alkohol, az időpont, bal... még egyszer az időpont és a helyszín. December 30-a délután 5 óra és 9 között a Pesti alsó az akadémiától a parlament felett. valahol a Széchenyi utcával egy irányba. Jó, öténtem. azt kérdezem Öntől, hogy mi a tendő akkor, vagy mi van akkor, hogyha nincs meg a tettes? Mit mond akkor a biztosító? Hát holnap megyek szervizbe, holnap tudnám ezt megmondani. Van kaszkó szerencsére az autón, de tudomásom szerint meg fogják emelni a, a, a díjfizetésemet. Akár buladódóan, illetve akár kiavitásából adódóan. Így van, így van. Ön a hangja alapján nem tűnik elmebetegnek. Azt kérdezem öntől, hogy miközben megtisztelő, igen. hogy ezzel a telefonnal előjött, mekkora esélyét látja annak, beleértve, hogyha millióból egy van, azt is meg tudom érteni, hogy lesz valaki, aki azt mondja, hogy hoppá, én ott voltam. Ö, nagyon kevés az esélye. A még másnap, tehát még már 31-én, közösségi oldalra is feltettem az esetet, hogy hát ha megosztása valaki, tehát nem biztos, hogy szemtanú, esetleg balesetet, ö, ö, vagy valami tésztelt. kamera ésten, van? -e? Nincs kamera, megnéztem, és felhívtam az 5. kerületi kapitányságot is, hogy ö, esetleg történt-e valamilyen bejelentés, baleset és sajnos nem történt tehát valószínű, ha a volt valami akkor a, a felek megegyeztek és elmentek azt kérdezem öntől, hogy ön mennyire tagsálja ezt a kárt körülbelül 200 ezer forintra köszönöm, hogy telefonált. őszintén sajnálom, ami önnel történt ha bárki jelentkezik, örömmel összehozom önt, miközben maga a kiindulási pont nem tölt el örömmel Köszönöm, köszönöm a Hát, hogy kösz, ne, azt, azt tartsuk fel, hogy esetekre. Köszönöm szépen, hogy hívott. Viszont hallásra. Igen, a klasszikus Kejfej az így működik. Oké, igaz, volt olyan periódus, amikor nem nagyon toleráltam, hogy más ügyben telefonáltak emberek, de most nem ezt a periódusomat élem. Így aztán ajánlom a telefonszámot bármilyen ügyben, 061-877-0877, de ma vagyok olyan formában, és ehhez például hozzátartozik az is, hogy... Legalább 6 órát kell aludnom, már pedig este kell 6 órát aludnom, és nem pedig összesen, tehát hogyha a délutáni alvásomat is, az esti alvásadaggómat adom össze, és az lenne 6 óra, az nem jó. Ezt a 6 órát egyébként nem könnyű előállítani, mindegy, ez az én személyes problémám, csak megosztottam önökkel egy részletkérdést. Tehát amit el akartam önöknek mesélni, az az, hogy az egyik rádió műsorban az alábbi párbeszéd, zajlott műsorvezető és az egyik főpolgármester helyettes között. Riporter meglehetősen nagy elánnal, hogy akkor ugye kifogják rugni a BKV vezérigazgatóját, hiszen a BKV vezérigazgatója mintegy kevéssé mosakodott amiatt, hogy X számú metrókocsi rozsdásodását hogyan tüntette föl a sajtó. Amire Tütő Kata illetékes, vagy nem illetékes, mindenki illetékes, Koltai Robert illetékes elvtárs azt mondta, hogy az a helyzet, hogy ezt a sajtó nem pontosan hozta, mert az a tájékoztatás, amit ő kapott, az arról szólt, hogy nem 6, hanem 3, de lehet, hogy nem 7, hanem 2, mindesetre az adatok sem stimmelnek, és nem arról van szó, hogy ezeknek a metrókocsiknak az alja rozsdásodik, hanem arról van szó, hogy ott van egy lemez, hogy az mire szolgál, azt ne kérdezzék meg tőlem, és az rozsdásodik, és annak a rozsdásodása okozott problémát, de annak az eltávolítása, vagy annak a kijavítása közel se jelent akkor a problémát, mint amilyen mértékben egyébként azt a sajtó feltüntette. Azt a műsorvezető egyáltalán nem kérdezte meg, hogy akkor drága tűtőkat. Kata, ki volt az, aki egyébként ezen metrókocsi kapcsán elmondta azt az alaphírt, amivel kapcsolatban már az illető, már mint a visszervezető azonnal Bollat Tibor kirúgását követeli, hiszen a sajtóban olyan nincs, hogy egy problémát megoldjunk. Egyrészt napalmot dobunk a problémára, napalmot dobunk arra, aki ezt előidézte, és egyáltalán napalmot dobunk bármire, mert ha nem dobunk rá napalmot, akkor az már fel se hívja a zebrára a figyelve, a zebrára is felhívjuk egy napalmal a figyelmet, felhúzunk oda egy piros csíkot és így tovább. De egyik szabamat a másikban ne öltsem, erre azt mondta a Kata, hogy ő maga is egyébként, nem ő fog dönteni ebben, hanem valami bizottságot fognak létrehozni, és hogy ezt a sajtó eltúlozza, de aztán elkezdett egy másik problémáról beszélni, amely másik problémáról szintén úgy beszélt, hogy az holnap úgy fogja felkapni, vagy ma a sajtó, hogy az azzal kapcsolatos következmények okán egy másik ember kilúgását fogják követelni. Szóval az, hogy egyébként ma a sajtóval megosztunk valamit, és amikor ez a sajtóban pillanatok alatt Túlgenerálódik, ilyen szó, hogy túlgenerálódik. Nincs életben már anyám, de tisztában vagyok. Túlgenerálódik, ilyen szó nincs. De mégis, ha túlgenerálódik, akkor azzal szembesüljön az, aki egyébként ezt a túlgenerálódást létrehozta. Ez ma Magyarországon kizárt. A sajtó pedig úgy reagál, hogyha megkap egy hírt, akkor arra úgy reagál, hogy akkor azt vagy azonnal oldják meg, mert egyébként az lehetetlen, hogy legyen valami átmeneti idő, és az összes embert, akinek egyébként köze van a problémához, azt vége. Ki. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Egy korábbi gondolatához akartam kérdést ültetni. Ha mondom, hogy egy, egy rádió akkor jó, ha elegendő van, a földi sugárzáson fognak-e javítani valamit, vagy lehet-e javítani valamit? A földi sugárzás nagyon jó kérdés, csak jó kérdés van. A földi sugárzás adottság, ez a rádió ma olyan engedélye bír, ami ennyit tesz lehető. Ez szomorú. Ez szomorú. Ez szomorú. Amikor én ide szerződtem, ezzel tisztában voltam, többször megkopaszottam, és többször megőszültem, amikor az utakat jártam, és közben hallgattam ezt a rádiót, illetve ennek a rádiónak más műsorát, és hát sóhajtottam, és megkopaszottam, és megőszültem, és ezt folytattam random. Ez a egészen addig van. így lesz, amíg ennek a rádiónak nem lesz más frekvenciája. Világos, köszönöm, minden jót kívánok! Önnek is, Köszönöm a kérdéset. És akkor a műsorvezető, miután rájött, hogy most Bolatipart nem fogják kivégezni, azt mondta, hogy de hát azt az embert, aki a főkertnek csinálta a 6 millióért azt a tanulmányt, hogy miért mennek az a a parkokba, akkor azt ugye ki fogják végezni. Uh -huh. És akkor azt mondta Tütő Kata, hogy a budaörsi Fidesz elnöke által készített dolgozat, és akkor eszembe jutott, hogy én olvastam, hogy az az illető, aki ezt a tanulmányt készítette, hogy egyébként ez egy jó tanulmány, vagy rossz tanulmány, ezt most tegyük is félre, de talán már egy éve nem a budaörsi Fidesznek az elnöke. De ez így megmaradt ilyen, ilyen állandó jelzőnek, mint a bagoly szemű héra. És ahogy én kikértem magamnak azt, hogy a hajrámeszpés történet úgy ragadjon rám, ahogy ez a valóságban volt, én ezt a tanulmányt nem olvastam. Az ezzel kapcsolatos hírekre nem tudok a tekintetben reagálni, ahogy ez a sajtóban megjelent. De hogyha igaz az a hír, hogy ez az illető már régóta nem a Budaörsi Fidesznek az elnöke, akkor csak azért ezt felhozni, mert nyilvánvaló, hogy ez egy hangulatkeltő dolog, hogy nem elég, hogy valaki egy rossz dolgozatot ír nagyon sok pénzért, de ráadásul még a Budaörsi Fidesz elnöke is, Szóval, hogy ez ne égjen rá valakire, hogyha egyébként az illető nem a Budaőrsi Fidesz elnöke, arról nem beszélve, hogy mi lenne akkor, hogyha maga az a szó, hogy Fidesz, MSZP, Egyesült Államok, Oroszország, Fiala. Tehát ez nem lenne egy olyan címke, amit egyébként, hogyha kimondunk, akkor ahhoz mindjárt valami jelzős szerkezet kell, hogy párosuljon, és nem elég, hogy jelzős szerkezet, de a jelzős szerkezettel párhuzamosan az, hogy nyilvánvaló jó vagy rossz, mert közömbös nem lehet. nem szemben azzal, hogy én azt mondom, hogy ma 2020. január 8-a van és három perc múlott fél nyolc jut eszembe legyen akkor reklám akkor ahhoz egyébként ilyenfajta minősítést valamiért nem fűzünk, de hogy miért nem tudom Reklám A Slipknot visszatér Magyarországra Slipknot We are not your kind tournée. 2020. február 4-én a Budapest arénában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 061-877-0877, itt a 87.6-on a Spirit FM frekvenciáján szól a Kejfe Jancsi Fiala János kísérleti egyben utolsó rádióműsora. Elérhetőségem 061 877 -0877. akár interneten hallgatnak, akár nem, ne hagyjanak magamra. Szóval, hogy egyik szavamat a másikban öltsem, de visszatérjek oda, ahonnan abba hogy a maga a tájékoztatás az nem egy egyszerű dolog. És ma, amit én tapasztalok, tisztelet a kivételnek, alapvetően nincs olyan tájékoztatás, amely önöket egyben azonnal ne akarná orientálni is, holott az orientálás azért az nem ártana, hogyha inkább az önök feladatává válna a hír befogadása után, de nem, mindjárt fűznek hozzá valamit, hogy önök ezzel a hírrel mit kezdjenek, és önök akkor is, hogyha az intelligencia hányadossuk akkor mint polgár Judité, akkor is, vagy akkor sem tudnak mentesülni ettől, mert az ellenreakció is reakció. Magyarul az, hogy önök halljanak egy hírt, és hogy önökre legyen bízva, hogy azzal mit kezdjenek, az a mai világban, itt Magyarországon szinte lehetetlen, és az, hogy ez hogyan van a jugoszláv tagköztársaságokban, vagy Albániában, ahhoz nem tudok hozzászólni, mert nem élek a jugoszláv tagköztársaságokban egyikében sem, és Albániában sem élek. Még Dodonai-al mondtam ma már konkrétan, beszéltem valakivel az indexben, hogy volna -e annak értelme, hogy ők elmeséljék azt, ott valaki, hogy mi alapján jelenik meg valami az indexen, és mi alapján maradnak ki hírek. Tudtam, hogy mit kérdezek, de már másodszor fordult elő, Egyszer már megkérdeztem ugyanezt, egy hajdan volt főszerkesztőtől, aki aztán megjelent a Kejfejancsiban, de közben sok víz folyt le a Dunán. És akkor is mérsékelt megértésre leltem, hát most se leltem sokkal nagyobb megértésre, pedig pontosan tudtam, hogy mit mondok és mit kérek. Jó reggelt! Jó reggelt! Ahogy ön mondja az osztályfőnök, kim volt egy operaház? megnyitom. Állj! Ez a Jáncsinak a titka! Ezt akartam elmesélni. Pontosan Na. ebbe telefonált bele, várjon egy fél percet, és utána visszaadom önnek a szót, jó? Okay. De azt képzelje el, hogy egyenesen beletrafált, tehát tízes. Ezt köszönöm szépen. De várj egy pillanatra. Egy nap tehát ma beletrafálok. De az nem kifejezés. Üm, és tudomásul vettem, hogy az index erre nem reagált. Holott engem nagyon foglalkoztat a világ, és nagyon foglalkoztat az, hogy emberek egyébként, akik élnek, mi alapján foglalkoznak éppen azzal, amivel foglalkoznak. De miután én tájékoztatással is foglalkozom, nem vagyok túl jelentős aktor, de akkor is foglalkozom bele, foglalkoztat az, hogy más hogyan foglalkozik a tájkoztatással. És az az index, amelyet én felhívtam azzal, hogy mi lenne akkor, ha, az tegnap talán főcímében hozta, vagy tegnap előtt azt, hogy Orbán Viktor volt Prágában, ahol Babis miniszterelnök bemutatta neki az operát. Ezzel kapcsolatban megjelent a miniszterelnök Facebook oldalán egy röpke videó, magasztos zenével és közben magasztos szöveggel, aztán az EuroNews News lehozta azt, hogy ez egyébként eredeti hanggal mit tartalmazhatott volna, hogyha ezt hozta volna le a Orbán Viktor Facebook oldala, ahol egyébként fütyülés hangzott, és aztán volt egy harmadik videó tegnap az Index oldalán, és ez volt az, amitől én nekem az Indextől egy tízes skálán tízesre ment el az életkedvem, de ráismertem a hazámra drága Magyarország. Már nem tudom, hogy mi volt a pontos szöveg, de valami olyasmi volt, hogy az igazság egyébként az, hogy se nem a magasztós zene nem szólt, se nem az nem volt, hogy Orbán tagarodj, hanem az volt benne, hogy Gyurcsány takarodj. és akkor én arra gondoltam, hogy van itt egy hír, hogy Orbán Viktor mit mutat a Facebook oldalán, közben megmutatják a valóságot, hogy egyébként ezt hozta az az Eru News, hogy akkor mi szükség van egyébként a gyurcsány taknyolására. Azt fel nem tudom fogni, de olyan mértékben fordultam az indexel szemben a hangulatkeltése okán, hogy arra szavak nincsenek, és akkor most ön jön. Na, szóval az eredeti hang visszatérve. Ez nagyon gáz az indextől pedig, eddig jók voltak, de ez egy picit a olyan törést okoz. Meg van szükség a harmadik videóra? Nem tudom. De az első kettő. Igen. A, az nagyon gár. Nagyon. Van egy osztályfőnök, akinek van egy meghívása valahova. És nem a Frankót adja vissza, hanem... Tökéletesen igaza van. Valamelyik hangsávot nem, de az nem értek. Levágják, nem, de az, mondtás, az, az igazság tudja, hogy tisztára olyan, mint a népmesei király, aki igen. csak és kizárólag azt engedi magához közel, ami róla pozitívan szól, és semmit se fogad el, ami negatív, és aztán előbb-utóbb maga is elhiszi. De ez annyira szumák dolog. Ez nem szumák dolog, ez, ez amit ön mondott először, ez nonszenz. Igen, igen. Hogy hát, eljussunk oda, hogy Orbán Viktornak adott esetben ne lehessen azt mondani, hogy féregombolta az ingét. Mert azt lefejezik. Nyilvánvalóan nem fejezik le, de hogy mi szüksége van Orbán Viktornak, vagy hogyan vannak ott olyan szolgalelkű senki házik. Vagy akit sajnálok egyedül, és ezt őszintén mondom, a lányt. Állj, melyik lányt? Hát melyik lányt a lányát? De több lánya van. Hát aki kim volt vele. ja, Látja az Audi-bor, kezibe az a virágcsokor, és tőle 50 méterre meg, idegen nyelven higgyák meg, fújolják meg, sípolják meg. A papaját otthon hogy el, hogy el is törődj vele majd este, más lesz a Facebookon. Nézze, ez egy olyan kérdés, hogy az én rádió műsoromban én szívesen beszélnék erről, mert ugye én azt feltételezem, hogy Orbán Viktor lánya tisztában volt azzal, hogy mi várhat rá. És szerintem nem, nem Orbán nem. Viktor is tisztában volt vele. A kérdés az, hogy a valósággal miért nem tudnak olyan mérték, nem, nem, tehát az. Tehát, én nem tudok vele úgy megbarátkozni, hogy ezt meghagyják, és nem hamisítják meg? Ezt nem én. tudok válaszolni. Na jó. De nem jó, amit ön mond, az egy, az, az egy alapvető kérdés, és az, aki ezt lehetővé tette, annak a szó átvitt értelmében törjön le a két keze. Egy igazi csinovnyik. Nem, az egy az. igazi manipulátor. Ja. Na Igen, teljesen igaza van. Igen, Hát arról meg nem beszélve, hogy az milyen, hogy pontosan ezt a történetet akartam befejezni. Értem, hogy abba hagyom majd a nézést, de most éppen a sorrendben a 14 vagyunk, tehát még elég távol vagyunk a 10 már mint az online hallgatottságban. Tudom, Kriszta, abba fogom hagyni, de ha egyszer felkeltik a versenyszellememet, akkor nehéz róla leszállni, mint valami lóról. Akkor egyelőre legyünk a 13 jó? 061877-0877, és ennek érdekében mindenki mondja meg a szomszédjának, hogy ismét szól a Kejfe interneten, illetőleg a 87.6-on. Mondják el két embernek, de tőlem elmondhatják 12-nek is. Ma 2020. január 8-a szerda van, és 3 perc múlva lesz 318. Ez a Kéfe minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiataljaink műsora. 061877, 0877. Jó reggelt. Jó reggelt. És visszatérővére azt a riportot. Hogy nagyon-nagyon korrektül elmondta, hogy a BKV ezért nem tud semmit se tenni, mert kormányhatározat volt, és a tulajdonos, mint a fővárosi önkormányzatnak is volt egy. Nagyon jól beszél, egészen kiválóan beszél. Ugyanis ez ugye meg felveti azt a kérdést, de hogy milyen igaza van arra, szavak nincsenek. Hogy vajon ma Magyarországon hány ezer ember van abba kényszerítve, hogy olyan döntéseket fogadjon el szakmailag, amelyeket egyébként nem fogadnál, és emiatt nem mond föl. Hiszen Bolla Tiborral kapcsolatban nem az a kérdés, hogy ki Lerugni, hanem hogy Bolla Tibor akkor, amikor ezt tudomásul vette, milyen lelkiismerettel vette tudomásul, miközben adott esetben a szakmai lelkiismerete egy tízes skálán tízesre tiltakozott. Ez az igazi kérdés. De ezt nem tette fel a műsorvezető. Van, és ezt nem van. a tötőkatától és... kell megkérdezni. És az a kérdés, hogy ma hány olyan ezer ember van, akik egyébként lojalitásból, vagy gázszámla okán, vagy ki tudja milyen okból, elfogadnak olyan szakmai döntéseket, amelyeket egyébként, ha nem lenne lojalitás és nem lenne gázszámla, miközben mindig van lojalitás és mindig van gázszámla, nem fogadnának el. Ön jön. Igen. Még egy dolog, de abba is gondolj bele, hogy BKV vezérigazgató az Hol tudja még a tudását, szakmai tudását hasznosítani Magyarországon? Gyakorlatilag sehol, ahol nem, nem fut bele a kormányba. Ezt nem, ezt, Tehát, hogy... ezt nem tudom. Tehát azt mondom, hogy, hogy, hogy, hogy azért ne szűkítsük le ennyire a teret. Ja, nem, igen. Na, ennyi pont. Azt hiszem, hogy majd tegyék fel ezt a kérdést a Bolla úrnak, majd egyszer valamikor. Ha igen, csak ezzel a kérdéssel már alapvetően el vagyunk később. Ja. De tökéletes, ez is eszembe jutott. Ez már az a kejfejancs, amit korábban csináltam. Nem a belakásnak a tegnapi és a tegnap előtti változata, függetlenül attól, hogy a tegnapi és a tegnap előtti műsort se tagadom meg. Hozzátéva, hogy bármikor jöhetnek belakási problémák. Hozzátéva, hogy minden nap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás, aminek bármilyen ok előfordulhat. 061 0877, és itt arra szeretném felhívni a szíves figyelmüket, hogy gyakorlatilag azért az a hímpor, amely október 13-ával megannyi önkormányzat beleértve a fővárosi önkormányzat szárnyán ott volt, azért az lassan kezd onnan lekopni, és kezdünk szembesülni azzal, hogy attól, mert új vezetés van, attól még minden nem változik meg. Ami eddig rossz volt, nem lesz hirtelen jó, és ami korábban jó volt, az hirtelen nem válik rosszá. Hétköznapok vannak, szürke hétköznapok, akkor is, ha süt a nap. Közben kötelességgel megkérdezni, hogy mikor legyen az ismétlés este. Ezzel kapcsolatban telefonokat is fogadok, és várom e-mailjeiket kukatgmail.com. Hány órakor kezdődjön a Spirit FM-en az ismétlés? A SoundCloud-ban találják meg, illetőleg a Spirit FM Facebook oldalán magát a műsort, hogyha nem élőben akarják meghallgatni. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Az interneten nem jön az adás. Interneten hát... mások hallják, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy valami önnél nem stimmel. Tehát, hogy... Értem. Jó. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Nagyon foglalkoztat, hogy hogyan működik a világ, és az igazság az, hogy ebben alapvetően az önökkel való beszélgetést tud segíteni. Sokat tudnak segíteni a stratégiai partnerek, de igazán sokat önök tudnak segíteni. Ezt pedig nem tudjuk másképpen megvalósítani, mint azáltal, hogyha beszélgetünk. Az pedig csak úgy tud megvalósulni, hogyha betelefonálnak és elmondják azt, ami önöket foglalkoztatja, függetlenül attól, hogy az összefüggésben van-e a BKV-val vagy sem. Hogy az összefüggésben van-e Orbán Viktor Prágai látogatásával e vagy sem. Nem engedheti meg magának egyetlen rádiós sem, egyetlen rádiós műsorvezető sem, nem engedheti meg magának ma a tömegtájkoztatás azt, hogy arról szóljon a világ, amiről ők akarják, miközben a világ annál sokkal sok oldalabb, és az pedig végképp nem engedheti meg a tömegtájkoztatás, hogy ne csupán tájékoztaton, hanem alapvetően mindjárt orientáljon és ezzel kapcsolatban függet attól, hogy nem vagyok naív és nem gondolom azt, hogy tőlem fog hirtelen megváltozni a világ bár az az igazság, hogy ebben mindig hittem és hinni fogok vagyok annyira és leszek annyira naív 061-877 0877 most fújok együtt. Fölmentünk 13.nak. Már nem 14-ek vagyunk, már 13 -ak vagyunk. Akkor legyünk 12-ek. Abba fogom hagyni Kriszta, abba fogom hagyni, ígérem. Nem lesz könnyű, csak gondolja arra, amikor te a telefonodon játszod azt a játékot, amit már 25 elhatároztál, határoztál, hogy abba fogod hagyni. Megmondom, hogynek őszintén ezt a rádiómisort szeretném az első ötben látni, függetlenül, hogy erre kicsi az esély. De az első tízben mindenképpen. Tehát amikor tizedik lesz, akkor tudják mit? Ja, most azt akartam mondani, hogyha kilencedik lesz. Jó, oké, ha kilencedik lesz, akkor abba hagyom a nézegetést. Most a tizeharmadik. Az se rossz. 061-877-0877 bármilyen témában 11 perc múlva lesz reggel 8 óra. Készültem, amire tulajdonképpen semmi szükség nincs. Elég az, hogy az ember jár kell, és arról beszámol önöknek. Ugye az volt a kérés, hogy mondják el, hogy mikor legyen az ismétlés, vagy ha tetszik, írják meg gmail.com. Az intervallum az nagyjából este tíz és hajnali kettő között, tehát, hogy mikor kezdődjön. dörö.fi alajanaskukac gmail.com, ide küldjék el, legyenek szíves a javaslataikat. a tájékoztatásnál. December 31-én, ha minden igaz a dátum, akkor Kubatov Gábor, a fradi elnöke, egy egészen elképesztő évértékelőt tartott. Több szempontból is egészen elképesztőt. Kubatov Gábort van módom ismerni, a annak szól, hogy most valójában vele kéne beszélnem, tőle kéne megkérdeznem azt, amit egyébként Orbán Viktortól is meg kéne kérdeznem, hiszen őt is ismerem, hogy mond Viktor, mi szükséged van neked arra, ha elmész Prágába, akkor meghamisítsd a valóságot, és ne azokat a hangokat, tüntest föl a velet kapcsolatos videóban, mint ami történt. Mond Viktor, mi szükséged van neked erre? És ugyanezt kérdezhetném Kubatov Gábortól, hogy mondd Gábor, mi szükséged van neked arra, hogy a fradi állam legyen az államban? Nem elég az, hogy a Fidesz állam az államban? Minek kell több állam egy államban? Hogy van az, hogyha nincsen valami érdeképviseletünk, mondja a fradi elnöke? Akkor azt csinálnak velünk, amit akarnak, és higgyék el, hogy ez nem politikai kérdés, mert innen a stadionból egy csóvóportált ki van hajítva. Mi az, hogy egy csóvóportált ki van hajítva, Gábor? Mit ittál? Nem dolgozunk velük, nem léphetnek be, mert csak a vízünket iszák, és az, időnként, és az időnket pazaroljuk rájuk, mert úgy is tudják, hogy mit írunk, írnak, előre megvannak a cikkek. Gábor! Gábor! Gábor! Mi az, hogy a vízünket isszák? Kinek a vízét? A Fradinak van vize? És milyen baloldali portálok vannak, amelyeknek már előre meg vannak írva a cikkei? Gábor, mondd már meg! Nem arról van szó, hogy vannak olyan írások, amelyek nem nyerték el a te tetszésedet, és ezért most te úgy döntöttél, hogy nem fogod föltüntetni e a hangot a Facebook oldaladon, mint Orbán Viktor? Hogy a fradiról csak jót lehet írni ezentúl. Nem dolgozunk velük, nem léphetnek be, mert csak a vízünket iszák, és az időnket pazaroljuk rájuk, mert úgy is tudják, hogy mit, így, tudják, hogy mit írnak, előre megvannak a cikkek. Miből adódnak azok a sértettségek, amelyek okán, az emberek egyébként a velük kapcsolatos kritikát már abóvó nem hallandók elfogadni. Ez miből van? Mondják már meg nekem. De ez nem politikai kérdés, mert van a jobboldali portál, amelyik nem tudott viselkedni, az nem fog ide bejárni. Gábor, mióta vagy te egy ilyen nevelde? Már Hofi Géza is megmondta, nem szagolni, tanítani. Miért nem tudod viselkedni? És mi az, hogy te eldöntöd, hogy nem fog ide bejárni? A fradi az olyan, mint egy ilyen magán terület. Azt engedem be, akit én oda hívok. És van olyan baloldali portal, amelyik nem fog bejárni ide. Majd kifejtette, hogy az újságírókat ugyanazon az elven tiltják ki a grupa arénából, mint a szurkolókat. Visszajön a vénaszkenner. Csak immáron újságíróknak Rárakják a vénaszkennerre a cikkeket És a ki fogja mutatni, hogy kit lehet beengedni, kit nem És ha ez tetszik nekik, tetszik Ha nem, nem, nekünk megvannak a saját csatornáink Mi tudunk kommunikálni a saját szurkolóinkkal És az nekünk elég És arra kérem önöket, hogy támogassanak minket ebben a dologban Rendkívüli szigor lesz, nem fogunk szórakozni és akkor visszajutottunk Orbán Viktor videójához. Ma Magyarországon az a valóság, amit egyébként Orbán Viktor Facebook oldalán ez a videó önökkel el akar hitetni. Már pedig meg, nincs jobboldali és nincs baloldali hazugság. Ha gyerek otthon hazudik, akkor hazudik. És nem az a baj, hogy hazudik, az a baj, hogy valamiért hazudik. Az okára kell rájönni. 7 óra 57 perc, 40 másodperc van, és higgyék el, hogy most azt érzékelem, hogy amit én el akartam önöknek mondani az első órában, annak a harmadát nem mondtam el. Ugyanott tartok, mint az összes kejfején csinál. És azt gondolom, hogy baromi fontos dolgokról beszélgetünk, vagy nem beszélgetünk. Orbán Viktor is azt mondja, hogy akinek ez nem tetszik, Csak ő másféleképpen bonyja le a következtetést. Mi az, hogy a vízünket isszák? Egy telefon még belefő. Egy. 061-877-0877 De már nem sokáig férd 7.6-on Én a híreket szerettem volna elindítani De az miért nem indulál? Ott, ott, ott, ott, ott nyomtam rá Jeremy Campton nem akarta meghagatni a Deadman Walking című számot. Gyere, nyugodtan! Erre rákattintottak itt, és ez történt. Egyre több embernek van munkája, veszélyes rámenni a Balaton jegére, marad a sok napsütés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Folyamatosan nő a foglalkoztatottság. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a legfrissebb statisztikai adatokra reagálva közölte. Az előző év azonos időszakához képest tavaly szeptember és november között 23 ezerrel több mint egy 4,5 millió ember dolgozott Magyarországon. A munkanélküliség iráta 3,5 százalék volt. A tárca közleményében hangsúlyozza, a munkába állók számának bővülésében továbbra is a versenyszféra erősödése tapasztalható. A kormány célja változatlanul az, hogy a hogy korm még 3% alá essen, ezzel valóra válhat a teljes foglalkoztatás. Még többet fognak keresni az egészségügyi szakdolgozók. Alapbérük januártól 14%-kal emelkedik, mondta az egészségügyért felelős államtitkár. Így a tavalyi 8% után újabb fizetésemeléssel számolhat 81.000 szakdolgozó és 4.000 védőnő. Horváth Ildikó azt is mondta, még idén novemberben várható egy újabb 20%-os béremelés. A kormány emellett munka- és lakhatási körülményeiket is javítja nővérszálló képítésével, tette hozzá. Budapest után az egész országra kiterjeszti a civilautós ellenőrzést a rendőrség. Így jobban kiszűrhetők a szabálytalankodók, mondta az országos rendőr főkapitányság baleset megelőzési osztályvezetője az M1-en. Berzai Zsolt emlékeztetett rá, hogy csak a decemberi ellenőrzésekkor 240 esetben intézkedtek a fővárosi rendőrök. Hozzátette Magyarországon nem a szabályok ismeretének, hanem a közlekedési morálnak a hiánya a gond. Halálos baleset történt egy ajkai üzemben. Egy tolatás közben elgázolt egy alkalmazottat. Az 53 éves nő a helyszínen belehalt sérüléseibe, közölt a Veszprém megyei rendőr A baleset körülményeit vizsgálják. Többen meghaltak Iránban az amerikai dróntámadásban megölt tábornok temetési szertartásán. Rengeteg gyászoló vonult az utcára, a tömegben pánik tört ki, és a tolongásban többeket agyon tapostak. Az iráni állami televízió szerint 35 ember vesztette életét, és nem 50 nem megsérültek. Kassim pinteken pénteken az iraki bagdadban tett látogatása során likvidálta az amerikai hadsereg. Az iráni forradalmi gárda azóta kinevezett új parancsnoka bosszúval fenyegette meg az Egyesült Államokat. Az iráni parlament pedig törvényben minősítette terroristának az amerikai fegyveres erőket. Ürli a Facebook a digitális trükkökkel és mesterséges intelligencia segítségével hamisított videókat. A kaliforniai székhelyi vállalat az információk elleni fellépéssel indokolta a döntést. Mint közölték az úgynevezett deepfake videók, egyebek mellett a közelgő amerikai elnök választás befolyásolására is alkalmasak lehetnek, mert az emberek nem tudják, valós tartalmakat látnak-e. A nyilvánvalóan paródia céljából készített videók ugyanakkor a Facebookon maradhatnak. Leomlott Puerto Rico híres tengeri sziklaablaka a Punta Bentana. A különleges természeti képződménye hétfői földrengésben semmisült meg. Az elmúlt másfél hétben több földmozgást is észleltek a Karib-szigeten. A tegnapi ezek közül a legjelentősebb 5,8-as erősségű volt. A rengés áramkimaradást és több épületben súlyos kárt okozott, de sérültekről nem tudni. Vékony jégréteg alakult ki a Balatonon, de veszélyes rá A tónyílt vizén vízén többé-kevésbé összefüggő a jég, de sehol sem haladja meg a két centimétert. Ezért nem csak sportolásra alkalmatlan, de sétálni is tilos sajta. A szakemberek szerint érdemi jégvastagodásra nem lehet számítani a következő napokban. Szerdán sok napsütésre számíthatunk, majd estétől nyugaton megvastakzik a felhőzet, eső nem várható, a szél gyenge marad. A hajnali 1 és mínusz 10 fokról 1 és 8 fokig emelkedik a hőmérséklet. Helyátszva az úcsaszínjátékot, én csak boldva járok, sajnos boldban van már. Nem! nem. nem. Ahho. Helyi fel, Jancsi! Ki a Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit killódik már is? Hát killódik, killa, killódik, ez van egészen addig, amíg az utolsó adás nem lesz. Ugye, miután mutányi Marian a Kossuth Rádió főszerkesztője Szadai Károly feleségei, Szadai Károly pedig tagja lett... Az NMHH média tanácsának így le kellett mondania. Ez egyébként a média egy jelentőse hozzájárult, mert egyébként automatikusan is, hogy bekövetkezett volna ez vagy sem, ugye ennek 30 napon belül kellett megtörténnie, azt már sohasem fogjuk megtudni. Siklósi Beatrix lett az új főszerkesztő. Ha meg akarnak vele ismerkedni, akkor ismerkedjenek meg vele. Ez itt még a tájkoztatási blokknak volt a része, annak, hogy vajon kell-e kutyabőr ahhoz, és ha igen, akkor milyen kutyabőr, ahhoz, hogy valaki felelős beosztásban lehessen közszolgálati, tájékoztatási eszköz csatornájának az élén. Uff, én beszéltem 061-877-0877, ez a Kejfe Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János kísérleti egyben utolsó műsor, amely 14 éven aluliaknak nem, fölötte is csak igen korlátozott mértékben ajánlható, így van ez ma is 2020. január 8-án, 6 perccel 8 óra után, 061-877-0877. Visszatérve még egy pillanatra a Fradihoz, de most már közeledünk Ferencvároshoz is, mi jó viszonyra törekszünk a polgármesterasszonyjal hangzott el szintén december 31 i beszédében a Fradi elnökének, mi... A mi érdekünk az, hogy normálisan tudjunk működni a kerületben, mi nem kívánunk többet. Az előző polgármesterrel is abban állapodtunk meg, hogy amennyi adót a stadion a cégeink után befizet a Fradia kerületnek, azt támogatásként adja vissza a kerület, nem kérünk többet. Azt kérjük a polgármester asszonytól, hogy ne nyerjen a Fradin, hanem hozzuk ki nullára, és akkor mi is elégedettek vagyunk, és szerintem ő is elégedett lehet. Nem tudom, hogy akarják-e azt, hogy én ehhez kommentárt fűzzek. Egyéb iránt Szili Lászlónak van kommentárja a 444.hu-n, olvassák el. Szellemes, azt kérem a miniszterelnöktől, hogy amit adóban befizetek, azt támogatásként adja vissza az állam. Írta január 7-én, kedden 14 óra 48 perc, akkor legalábbis akkor jelent meg a 444.hu valamelyik oldalán. Akar valaki telefonálni, vagy mehetek tovább? Hogy mehetek tovább, az mit jelent ez a kéfejöncső esetében mindig értelmezhetetlen? 061 877 -0877. Kinek küldök egy kérdőjelet, és aztán folytatom. A kormányzatokkal való együttműködésem kulcsmotívuma volt az, hogy a 6., a 7. és a 18. kerület valamikor 2008 tájékkától ők kerestek engem meg. Én azt gondolom, hogy van egy sor dolog, amiben szerencsésebb, hogyha az embert megkeresik, mint ha ő keres meg másokat, függetlenül attól, hogy ez nem mindig megoldható. Sokat fogosul hajtani elnézést előre, is, bár nincs miért ha azt kérdezik, hogy miért fontosabb az, hogy megkeressék az embert, egyrészt jobban áll. Másrészt azt feltételezem a tévedés kockázatával, hogy az ember ezekben az esetekben többet is engedhet meg magának. Maga a tartalom később a negyedik, a kilencedik, a tizennegyedik és a tizennyolcadik kellettel nem változott de maga a kiindulás megváltozott. Mind a negyedik, mind a kilencedik, mind a tizennegyedik, mind a tizennyolcadik kerületet én kerestem meg a második fordulóban 2010 után, és nem ők kerestek meg engem, mint ahogy a Spirit Rádiót is én kerestem meg, és nem ők találtak meg. Amikor hallgatok, akkor a szüleimre elsősorban apámra gondolok, aki annak idén elmagyarázta, hogy bizonyos sorrendek miért fontosak, vagy miért szerencsésebbek, mint az ellenkezőjük. Itt most annyi kommentár fűzhetnék, hogy ugye mindig az adós sértődik meg. Itt az adós elvilegén volnék. Amikor a hatodik, a hetedik és a 14. kerület 2008 áig megkeresett engem, akkor azért kerestek meg, mert azt mondták, hogy amit szeretnének elmondani. Azt nem tudják elmondani, mert mindig van egy de, vagy mindig van egy azonban, és aztán nem elég, hogy nem tudják elmondani azt, amit szeretnének, de csak azt hallgathatják meg, amit ők egyébként, ha muszáj, meghallgatnak, de nekik is lenne mondantójuk. És ez nem véletlen jutott most eszembe a 14. kerület kapcsán, egy hallgató felhívott, és kérdezett engem az ottani parkolási mizériáról. És nekem egyből eszembe jutotta a Baranyi Krisztinával való utolsó beszélgetésem, amely minősíthetetlen volt, sok okból volt minősíthetetlen. Én egyébként a polgármester asszonytól valamikor, még a múlt évben elnézést kértem, hogy olyan hangot ütöttem meg, amely nem volt abban a formában indokolt, bár magát az alapját a felháborodásomnak nem gondoltam visszavonni. Tehát azt, hogy ő olyan részleteket oszt meg az én életemmel kapcsolatban a 444hu amelyet előbb vagy velem oszt meg, vagy senkivel. Tehát ilyet uri ember nem csinál. Úri asszony sem. És csak ezzel is azt szeretném mutatni, ha a 444.20 szillézászló révén ír valami olyat, mit, ami szellemes, akkor ez ebben a műsorban el fog hangozni, független attól, hogy a 444.hu az én szememben valamilyen vörös posztú, ugye így kell mondani. Kerestem a 444.hu-n, hogy írnak-e a Ferencvárosi parkolási mizériáról, ami most ugye azzal van összefüggésben, hogy december 31-ével felmondtak egy szerződést, és a szolgáltatás ennek következtében a Ferencvárosi lakók számára nem nyilvánvaló, nem tudják, hogy hol kell fizetni, hol nem kell fizetni. Ezzel kapcsolatban a sajtó a legkülönbözőbb dolgokat írja. A 444.hu például nem ír az így egyet a világán semmit, és ha tévedek, akkor legyenek szívesek, segítsenek, javítsanak ki 061-877-0877. Írja azt, hogy január másodikán kitör a parkolási káosz az Erzsébet körúton, ezt megírják december 19-én, de hogy január elsőjétől vagy másodikától milyen parkolási káosz tör ki a József Attila lakótelepen, arról egyetlen egy sor nincs, és még egyszer mondom, hogyha ez tévednék, akkor 061-877-0877, és én azonnal korrigálok. Ismerős hangok, ugye? Ha rámennek, a Ferencvárosi hollapra, én nem gondoltam felülni Baranyi Krisztinát, mint a Gyurákovics Andriát se hívtam föl, és Bácskai János hívtam föl. Én a politikai tényezőket ebből a műsorból Ferencváros esetén ki kell, hogy hagyjam. Egész egyszerűen a múltból adódóan nem engedhetem meg magamnak azt a luxus, hogy azokat hívjam föl, akiket egyébként evidens módon föl kellene hívnom. Nyilvánvaló, hogy ők, ha betelefonálnak, akkor szívesen veszem a Ferencváros önkormányzat honlapján az így jött a világán ezzel kapcsolatban semmilyen híradás nincs. Legfrissebb hírek alatt az olvasható a parkolási igazgatóság című szó alatt. Budapest főváros 9. kelet Ferencváros önkormányzata parkolás üzemeltetési feladatokat 2020. január 1-től saját gazdasági társaságán keresztül látja el. A 0907 és a 0908 díjfizetési övezetekben a díjfizetés technikai okok miatt ideiglenesen szünetel. Hogy mi az, hogy ideiglenesen szünetel, azt nem lehet tudni. Az, hogy mennyi ideig szünetel az nem szerepel, és az, hogy mi a 0907 és mi a 0908, azt egyébként evidens tudni, én nem tudom, de úgy tűnik, hogy mások se tudják. Ha egyébként elolvassák az internetes portálokat, akkor azok szinte kizárólag politikai, Hovatartozásuk, vagy politikai hova húzásuk alapján írnak a ferencvárosi parkolási helyzetről, amiről meg kell mondanom önöknek, hogy nonsens! A Mérci azt írja, Ferencvárosban hivatalosan is önkormányzati kézbe került a parkolás, derül ki Baranyi Krisztina polgármester videójából, amelyet tegnap töltött fel Facebook oldalára, és ez a másik nonsens. Én értem azt, hogy Twitter üzenetekben adja tudtul a világnak azt Donald Trump, hogy mit tervez a világgal kapcsolatban, de ezt nem biztos, hogy minden vonatkozásban nekünk itthon követni kell. Azt, hogy Baranyi Krisztina a Facebook oldalán teszi közzé azt, amit a Ferencváros és önkormányzat honlapján kéne feltüntetni, az nonsensz, és ez nem politikai hovatartozás kérdése. Baranyja felvételen arról beszél, már 2010-kiderült ben kiderült, hogy a fővárosi paraj. Bár az előző cég szerződése december 31-én lejárt, az önkormányzat pedig felszólította őket arra, hogy távolítsák el az automataikát ez azóta sem történt meg. A József Attila alakú és a Vágóhíd utcában ezért nem tudják beindítani a parkolás üzemeltetést, ugyanis a tulajdonos még nem mozdította el a gépeket. Ezért felelni fognak minden kárt, minden fillért, amitől elesik a, a keletre, az a magatartások miatt meg fizetni. Senki se kereste meg ezeket a parkolási. Ezt a parkolási társaságot, akit én tegnap megkerestem, arról kiderült, hogy neki nincs köze ehhez, és mintha éppen kórházból jött, nem gondoltam, hogy neki összekéne hoznia azokkal, akik egyébként ott a korábbi parkolást üzemeltették, és egyáltalán Ferencvárosan kapcsolatban nem szeretném eljátszani a sértettet, mert az nekem egy tízes skálán egyes se állna jól. Én kizárólag azzal szeretnék foglalkozni, amivel én üzenni tudok önöknek az ügyben, hogy mi jó és mi rossz. Összeomlott a parkolás a Ferencvárosban, írja ezzel szemben a hírtévé, túl nagy falat a parkolási rendszer megreformálása, Barannyi Krisztinál mondta Gyurákó és Andrea Fidesz Ferencvárosi önkormányzat képviselője, arra regálva, hogy már is összeomlott a kelet új rendszer. Ez viszont egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy ez teljes Ferencvárosra vonatkozik, vagy csak egy részére, már pedig azért mégse ártana tudni, hogyha a Ferencvárosiak és önök meg én tudnánk azt, hogy Ferencvárosban mi a parkolási helyzet, hogy egyébként kell -e bedobni pénzt, nem kell bedobni pénzt és nem annak a függvénye, a tájékoztatás, hogy egyébként az az oldal, melyik politikai oldalhoz húz. Ez nonsense. Ez tökéletes nonszensz. És hogy ez egyébként hogyan került elő, hát ez most egy telefont fogok lebonyolítani, mert egy kejfejancsi hallgató megkeresett engem, és meglehetősen nagy fülfájást okozott, hiszen valahogy el kellett döntenem, hogy én ehhez a kérdéshez hogyan közelítek, beleértve, hogy hidege, hogy és egyáltalán nem fogok vele foglalkozni. Nem ezt a megoldást választottam. Elmondtam, amit elmondtam, és most felhívom az illetőt, aki ha akar bemutatkozik, ha akar nem. egy Ferencvárosi lakos. Jó reggelt, lehet. Fialajános János vagyok, lehet. Be akar mutatkozni? Nem gondolsz, és lehet, mindent lehet. Jó, akkor legyen szers mutatkozom be, és ossza meg a hallgatósággal a problémája. Hát, én András és arra kérem, hogy és... halkítsa le a rádiót, mert az fáziskés Jó, igen. tökéletes. Szóval én Kópács András vagyok, és nekem az a problémám, hogy ez az egész parkolási téma, ami a 9. kerületben van, ez, ebből én egy szót nem értek. Én azt hittem értem, semmit nem lehet belőle érteni. Amit az ön előbb felsorolt és elmondott, azt se értem, de hát feltetlen ez az én hibám. Ön Ferencvárosi lakos? Igen. Mi volt, amit észlelt? Hát a következő, ugye arról volt szó, hogy új parkolási társaság van. Ezzel ugye a régi megszűnt, a régi nem dolgozik. De kiderült, hogy a régi úgy nem dolgozik, hogy ugye a Vágóhíd utcában meg a József Attila lakótelep bizonyos területein. Csütörtökön reggel még azt mondta a polgármester, azt mondja, hogy az egész kerületben lesz ingyenes a parkolás. Pénteken este vagy délután már arról volt szó, hogy csak ezen a két területen ingyenes a parkolás holott a megszűnt parkolótársaság automatáit gyűjtik be a pénzt, akkor, amikor ez a parkolótársaság már megszűnt. Vagy nem, ön ez... így tudja, hiszen nem tudjuk, hogy az összes parkolóról kihez tartozik. Ezügyben valakinek meg kéne nyilvánulnia, én sajnos ezügyben nem fogok tudni önnek segíteni. Hát, Nézd, ebben teljesen igaza van, de ha 4-5 éve a, ez a FEVX, ugye a Ferencváros és a 9. kerület, Igen. római számmal írva, Fevix Kft. Működtette ezeket az automatákat, akkor az automata nem gondolnám, hogy átment volna a más tulajdonába. És ugyanezek az automaták szedik. Hétfőn még működtek, és pénteken pedig osztotta a Mikulás csomagot a parkolóőr. Ez... Tuti, hát sajnos ezt én láttam a saját kis pici szememmel, úgyhogy hiába mondják, hogy nem működik az autóata, működött, és aki nem vett jegyet, azt megbüntették. Na most ezzel ugye a probléma ott van, hogy tegnap azt mondta a híradóba a polgármester asszony, hogy másik cég automatáiba mégse dobáltassam be a pénzt. Világos. Hát az új, új, nem tudom én melyik társaság automatájába kéne pénzt domálni, amíg a régieket nem szedték le, akkor addig abban nem dobálok pénzt, de ha abban nem dobálok pénzt, akkor megbüntetnek. Basz. Én ezt azon meggábbam. kívül, hogy keresett engem, próbált -e ott helyben valamilyen információhoz jutni? Hát próbáltam, megkérdeztem a parkoló őrstől, hogy tulajdonképpen ő kinek az alkalmazottja, Mondta, hogy na most nehogy azt gondolja, hogy ez egy egyetemi magántanár volt a parkoló ő, tehát én nem... Akartam, nem is ez a, a dolga. Hát, ő azt mondta neki, aki karácsony előtt a főnöke volt, az a főnöke reggel. Azt mondta, kimész, és akinek nincs szédul a megbüntetet, teszed a dolgodat, mint eddig. Fordult-e az önkormányzathoz? Hát a portásig eljutottam. Ott mondták, hogy írjam meg a valakinek. Ők a jegyzőt javasolták, és akkor majd ők válaszolnak rá. Köszönöm Elkit. szépen. Viszont hallása. Minden jót. Nonszensznek találom azt, amit most Ferencváros kapcsán a Kejfej Jancsi témául tűzött ki. De nem Baranyi Krisztina van a célpontban. Most meg kéne kérdeznem Baranyi Krisztinától, hogy mi van, meg kéne kérdeznem a parkolótársaságtól, amelynek határidőt szabtak, és január 15-ig változnia kéne a helyzetnek, hogy ő miért állt ellen annak, amit egyébként ígért December 31-e előtt, ha egyáltalán ígért bármit. Meg kéne kérdeznem a 44 tud hogyha eddig szükségesnek tartotta, hogy mindenről beszámoljon a Ferencvárosi parkolást, illetve akkor most miért nem számol be. Meg kéne kérdeznem a mércét, hogy ők egyébként normálisnak tartják-e, hogy valaki a Facebookon tájékoztat, valamiről, miközben van az önkormányzatnak hollapja. Meg kéne kérdeznem a hírtévét, hogy Gyurákovics Andrea által miért tájékoztat félre, és miért beszél olyasmit, ami részben a Ferencvárosi palkorásra, de nem igaz az egészre, és akkor pontosan eljutunk oda, amiért én egyébként korábban önkormányzatokkal dolgoztam, és pontosan eljutunk oda, amiért én Budapest Rádiót szerettem volna, és pontosan eljutunk oda, amiért ma nincs Ferencvárossal a szerződésem, és pontosan eljutunk oda, amiért ma nincs Budapest Rádió, legalábbis az én általam, tehát általam megvalósított műsorban. Mert abban olyan egymással ellentítes érdekeket kellene tudni, tolerálni, megjeleníteni és permanens vitát kezdeményezni annak érdekében, hogy kiderüljön az igazság, és ha kiderül, akkor annak érdekében az ember el tudja járni, hogy az érvényesülni is tudjon, amit én legalábbis az elmúlt időben nem tudtam megtenni, és ezt részben a saját hibámként fogom fel, részben pedig nem. Jó reggelt! Jó reggelt Fiala úr, üdvözlöm. Kata vagyok. Azért hívom, mert nemrég találtunk örre a kollégámmal Norbertel, akinek egyébként ma van a napja, és ezért szeretnék egy itt bolygosszú És remélem, hogy nem, reméljük mind a kettő, hogy nem szűnik meg a műsor, és továbbra is hallgathatjuk, mert be aranyozva a reggelinket, és nagyon, nagyon szeretjük hallgatni. Köszönöm szépen. Bizot éve, hogy értsék meg, itt nem híúságról van szó, én abba buktam bele, hogy nem tudtam párhuzamosan megjeleníteni a polgármester érdekrendszerét és az ellenzék érdekrendszerét, és ezt most se tudnám jobban megtenni, mint korábban. Azt olvastam, hogy vagy azt hallottam a polgármester asszonytól, hogy mindaz, ami a Fradival való együttműködést illeti, az részleteiben sem igaz, mert a pénzt nem utánpótlásra küld, e, használták fel, hanem e, valamilyen a fradihoz tartozó gazdasági igazgató kapta onnan a fizetését. Most akkor nekem ugye meg kéne kérdeznem Báska János, hogy ez igaz-e, és ha igaz, akkor ez miért volt így. Ezzel próbálkoztam én addig, amíg volt együttműködés. Olyan Antagonisztikus feszültség alakult ugyanakkor ki, miközben az egyes problémákat megoldani részben tudtam, de zömében nem, ami aztán megoldódott az önkormányzati választással. Számomra még egy dologról szól a történet, de azt most nem fogom tudni önöknek részletesen és jól elmondani. Én többet képzeltem a politikusokkal való kapcsolatommalról, mint amelyek egyébként azt, azok valójában bírtak. De ez így elsőbb likre félreérthetően hangzik. Én ugye sokat beszélgettem politikusokkal, kialakult egy magánéleti viszony, és én azt gondoltam, hogy... Ezek terhelhető kapcsolatok, ezek nem protokolláris kapcsolatok, ezek nem díszletek, ezek nem kizárólag kirakadba való dolgok, és menet közben kiderült, hogy nem alapvetően érdekkapcsolatok, és ha bár vannak benne magánéleti vonatkozások, a pártkapcsolatok, és, és, és, és, és, és... Hogy tudnám én ezt jól elmondani? Nem mondtam eddig rosszul. Nyilvánvaló, hogy a hiba bennem van. Én mértem föl valamit rosszul, és most semmi mással nem foglalkozom, mint a korrekcióval. És semmi más nem szeretnék, mint azt, hogy Lehessen tudni, hogy Ferencvárosban mi a parkolási helyzet, és tulajdonképpen kicsit csalódott vagyok, hogy nem hív föl Baranyi Krisztin, és nem mondja el, hogy az a helyzet, és akkor kérhetnék tőle telefonszámokat, hogy akkor beszéljek a parkolótársasággal, amelyikkel nem tud együttműködni, de hisz ez akkor tudott volna működni, hogyha ez az együttműködés fennmarad. És ez a 9. kerülettel kapcsolatban jött elő, de lehetne ez a 8 a 6 a 18 és a 162-dikkel is. A maga módján gyászolom azt a kapcsolatrendszert, amely részint műsorelemeket tudott megjeleníteni a Kejfe Jancsiban, részint pedig embereket hozott az életemről. Ez a gyász még egy ideig el fog tartani. Nem tudom, mennyire vagyok érthető, vagy mennyire vagyok félreérthető, ha ezzel kapcsolatban mondandójuk van, hát nem mondom, hogy szívesen, mert maga a téma se olyan, meghallgatom enneket 061 877 Nulla 877. tezik az, hogy a Hír TV nézői és a, a, az online olvasói más tudjanak a parkoló Parkolóhelyzetről, mint a Mérce olvasói, és nem létezhetnek szándékok, amelyek egyébként ezt lehetővé teszik. Vagy létezhetnének, de akkor legalább kéne lenni egy közszolgálatnak Siklósi Beatrix által üzemeltetve amelyik a hallgatottságát azáltal nyeri el, hogy ott tényleg meg lehet hallgatni a frankót. A 14. helyre, de rekordot javítottunk. További rekordjavítást és följebb a ranglistán. Spirit FM 87.6, illetőleg online. 061 877 0877, bármilyen témában. Az önkormányzatokkal való együttműködésemet egyfelől győzelemnek, egyfelől kudarcnak élem meg, és a hangulatomtól függ, hogy éppen melyiknek tulajdonítok nagyobb jelentőséget. Ami ennek az anyagi oldalát illeti, és annak a következményeit, azzal még foglalkoztatni fogom önöket, de biztos, hogy nem ma. Ma, 2020. január 8-án, Szerdán, egy perccel fél kilenc után. 061-877-0877 először. 061-877-0877 másodszor. 061 0877 senki többet? spiritfm87.ha, spiritfm.hu A dörö.fi alajános kukac.gmail.com e-mail címre pedig küldjék el, hogy hány órakor kezdődjön az esti ismétlés. Önnek és a cirkusznak ma itt Budapesten ünnepnapalja van, és ünnepnapjai vannak. Jól beszélek? Igen, igen. A 13. nemzetközi cirkuszfesztiválra készülünk, aminek ma lesz a remélyelje. A cirkusznak az életében ezek rendkívüli napok? Tehát mennyire, mennyire alapvetően más ez a hét, vagy ez a pár nap, mint az összes többi, amiből sokkal több van, mint ami a cirkuszfesztiválhoz tartozik? 13. alkalommal rendezünk meg a minden második évre levő nektekrői cirkuszfesztivált. Azt hiszem, a... én ezt már kérdeztem, de öntől még biztos nem ennek anyagi okai vannak? Nem, nem. Ez inkább technikai kérdés. Ugye ma már nagyon sok cirkuszfesztivál van a világban, és, és mi úgy döntöttünk a szervezők, akik legelőször még Kristóf István és fia Kristóf Krisztián kezdték ezt el, akkor úgy döntöttek, hogy mi minden második évben fogunk cirkuszfesztiválni. De cérdés. ha már itt tartunk, akkor nem kérdezek számokat, de ez egy drága mulatság? Hát nem olcsó csomulatság. Ezeknek az artistáknak, akik a ö, most négy kontinenső Ausztráliát kivéve mindenhonnan jöttek, azért ezeknek az artistáknak a uti a szállását, az étkezését, abban segítsen nekem, és elnézés, hogy közbevágok, csak rövid az időnk. Ön is elindul, és szeretnék minél több információt megosztani a hallgatóimmal, hogy ez mennyiben emlékeztet mondjuk egy filmfesztiválra a tekintetben, hogy járja a világot a válogatóbizottság, vagy valaki, és azt mondja, hogy hát ez nagyon jó, én ezt megnéztem, én ezt szeretném, ha ide eljönne, és majd, hogyha itt első, második vagy harmadik lesz, akkor az majd az ő életében meghatározó lesz. De ha azt kérdezné, hogy ne legyen ennyire bonyolult, kérdezzen egyszerűen, akkor azt kérdezem, hogyan kerülnek ide az egyes produkciók? Ez úgy történik, hogy körülbelül az év közepén mi meghirdetjük ugye a fesztivált, és onnantól kezdve lehet jelentkezni. Magyarul, hogy jelentkeznek, nem pedig önök nézik meg a világban lévő produkciókat. Ez az egyik, ez az egyik oldala, a másik oldal az, hogy mi megyünk és nézegetjük ezeket a különbözőköt. És végül is azokból a számokból, amelyek lesznek, melyik, melyik ad nagyobb arány? Aki beküldi, vagy mint megnéztek már előtte? Hát most ez egy, erre nem is gondoltam, hogy, hogy szerintem fele-fele arányban van. Mekkora az, az érdeklődés a... iránta? Tehát, hogy, nagyon ör... nagy, nagyon nagy, folyamatosan, több száz jelentkező van. Ez természetes így, hiszen ezeken a fesztiválokon akár a Budapesten, akár más nemzeti fesztiválokon, akik díjat nyernek, azoknak az azért egy kicsit megalapozottabb lesz a jövőjük. Oké, okay. jelentkezik, hogyan alakul ki, ugye gondolom, hogy többször szűkítik a kört, mert van olyan, hogy valaki bekerül, aztán a végén mégis kikerül, mert vannál a jó. Pontosan, pontosan. pontosan hány, hány kör megy? Hát ez folyamatosan. Először van, egy, összeülünk egy, egy fajta szakmai bizottság, úgynevezett bizottság, és, és kiválogatunk ezeknek a számoknak, én azt mondanám, hogy körülbelül a 50 százalékát a jelentkezőkül. Ugye ezen kívül megvannak azok a produkciók már, amiket mi, kértünk föl személyesen ö, arra, hogy lépjenek fel a szirkuszfesztiválon, tehát maradt az a 40 százalék, és akkor utána ö, egy olyan két-három hónap múlva, amikor már látjuk, hogy jelentkezett bar, akkor megint szűkítjük a kört, és a végén megmarad az a most például pontosan 32 produkció. Tökéletes, pontosan az úgy az beszél, mint amit én kérdeztem. Azt akarom ne? öntől kérdezni, hogy az, ami így aztán összeáll, az mennyire a fontos egyébként, hogy az előadásban is összeálljon, hiszen aki cirkuszban jár, az tudja, hogy abban vannak kvázi kötelező elemek, vannak akrobaták, vannak állatszámok, vannak bohócok. Mennyire fontos, hogy az egyes előadások, amiből nincs olyan nagyon sok, hiszen van A és B program, ezt leképezze. Hát, ő ezt tökéletesen elmondta, én, mint szakmai vezető, az egyik fontos feladatom az, hogy már előre lássam, hogy az a két műsor bemutatható. Ez egy szakmai meg azt jelenti, hogy nem üti egymást abban a műsorban a két produkció. Azon kívül meg tudom -e oldani azokat az átállásokat, azokat a szerzenéseket, amik ugye a műsor... Ha már itt tartunk, olyan, én a tudom, hogy Fekete az Péternek az az álma, hogy legyen majd egy új cirkuszépület, de a mai cirkusz, ami van, az technikailag technológiailag szinte mindenre alkalmas, vagy azért van ennél 21. századi cirkusz, mint ami nekünk Budapesten van? Ez a szívünk köznőt, ez a cirkusz, azt értem. Az, az idő lépett rajta nem alkalmas, azt kell mondanom mindenlet, tehát nekünk ezt is figyelembe kell venni. Ma már sok olyan produktív van, amit a fővárosi nagycirkuszban sajnos nem tudjuk. Bemutani. Én tudom, hogy az ember nem szívesen mond saját magáról kritikát, de ön nem saját magáról mond kritikát, hanem a lehetőségekről. Mondjon egy példát, amire ma a fővárosi nagycirkusz alkalmatlan. Például az észak-koreai szrigen nagyon fantasztikus attrakciókat csinálnak, csak sokkal nagyobb légtér szükséges ahhoz, hogy bemutassák. Plusz van olyan produkció, aminél a magasságunk uh -huh. kevés. Ugye az orosz cirkuszok például általában 20-22-23 méter magasak. A mindenki csak középen a kupolánás 12 méter, uh -huh. és fél méter, és csökken, ahogy oldalra megyünk, tehát ezek a problémákat... Ja, ez eleve fájtad. behatárolja. Így van, így van, tehát ez ugyanúgy... És, és előtt, akkor mennyire fáj a szíve, a vagy miatt a szíve az, per az permanensen nagyon, fáj? Nagyon, nagyon fáj, mert ezek az attrakciókkal a magyar közösség megérdemli, hogy ezeket az attrakciókat is megnézze, és sajnos egyelőre még ezt nem tudjuk megutatni. Tehát őket eleve el kell, az ember utasítsa, mert hogy tisztában van azzal, hogy technikailag ez lebonyolíthatatlan. Pontosan, most mondanék... Hát illetvek önnek arra is tekintettek kell lenni, hogy ne legyen baleset. Így van, most mondanék egy példát, jön egy olyan frigender a fővásárszak egyik műsorában, most a fesztiválon, és itt fog maradni a januári műsorban is, aminek a, a, a számnak egy bizonyos részét nekik ki kell hagyniuk, mert csak a magasságúját nem tudják bemutatni. Tehát egy picit levettek a részből, egy, egy picit átalakították a számot, ettől a szám még ö, ugyanolyan fantasztikus, de azért hiányozni fognak azok a részek, amit egy normál ügyészélő, persze a normál kirkuda, nagy célkítőzve be tudnak mutatni. Ugye egy kislemeznek annak idején, ez ma már kevesetben mond, bár az ismét van a bakeritnek divatja. Az A oldalon voltak a naslágerek és a B oldalon voltak kevésbé nasláger Gondolom, hogy ilyen különbségtétel az A és a B program között itt nincs. Abszolút, abszolút nincsen. Ez e, tulajdonképpen nevezhetnénk inkább egyes és kettes programnak is teljesen mindegyős megszoktunk ezt az A és B programot, de ez két egyforma szakmailag abszolút megpróbáljuk úgy összerakni, hogy, hogy szakmailag ez abszolút. Két egyforma erősségű is. Azt árulja el nekem, hogy én két délelőtti produkciót fogok látni, mert így választottam. Mekkora különbség van egy matiné? Tudom, hogy a matiné nem jó szó, csak a 11-hez mégis a matiné fűződik az én képzett is egy esti előadás között. Semmi végvilágon semmi, ugyanaz a produkciót látja a közönség délelőtt, mint este. A Mit, ahogy én ezt már mástól is megkérdeztem, de öntől még nem, az egy akrobatától, mert egy jó, én nem akarok bohósz rasszista lenni, de egy akrobatától elvárható, hogy egy hihetetlenül fizikailag igénybevevő számot adott esetben egy nap kétszer, néha háromszor is be tudja mutatni? E, így van, ezért hívják ezt profizmusnak. Ez a hogy is mondjam, ez a különbség, én ezt a különbséget láttam nem lenézve természetesen mondjuk a tornavilágát, ahol hónapokig ez nagyon komolyan természetesen a tornás, és akkor van egy alkalma, neki be kell mutatni azt a tudását, azt, azt a gyakorlatot, még elemben az artistánál naponta kétszer vagy háromszor is a maximumhoz kell nyújtani. Jó, nézze el nekem, hogy én egy tájékozatlan barom vagyok. Ön egyébként egy egy, egy valamikori cirkuszos? Így van, én akrobata voltam 16 éves koromban, kezdtem édesapámmal a pályát. Mi nem dinasztia, csak az édesapám volt A, a dinasztia a... hol kezdődik? Az hát a dinasztia ott kezdődik, hogy legalább 5 6 ig igen. Hát már a 16. században is akrobata volt. Így, így van, így van, így van, cirkuszos volt most nem akrobata Oké, okay, rendben van, rosszul fogalmaztam, bocsánat. Én És én most hány évesnek tetszik lenni? Én 65 vagyok. És mikor hagyta abba az aktivitást. A előz, és most a feleségem látszott, hogy 66. Kintetekben <gül> hagyt már De ha, de ha már aktivitó. itt tartunk, akkor a felesége is cirkuszos? Ilyes mértékben, uh -huh. mi most ünnepeltük nem a 46. felesége. De ő is cirkuszos? Van, mi, így van, mi együtt kezdtünk. És És, a, és, és van gyerek, ulyat, és az is cirkuszos? Nem, van egy fiam, de ő nem ő közgazdás. Uh -huh. Hát akkor ebből tényleg nem lesz dinasztia. Ebből nem. Vagy legalábbis úgy, hogyha ő gyereke lesz, de akkor valami kimarad. Annyit tegyen még meg, ha ideiből engedi, hogy a két sort, az A-sort és a B-sort bemutatja azoknak, akiknek tudom, a semmi esélyük nincs megnézni, mert hogy az összes jegyelkelt. Én ja, hát igen, ez egy nagy idéző öröm, egyik szemem sír, a másik nevet azok, akik, akik ugye most próbálnak fejezt venni, azokat nem tudják. A rá műsorban fog föllépni, amire nagyon büszkék vagyunk, hogy vannak magyar artisták mind a két műsorban, és olyan artisták, akik méltók erre, hogy a részt vegyenek, sőt, síjük van akár, hogy győzelemre is egy állózít produkció, egy duhet állózít produkció du, teszte lesz a magyar szám a műsorban. Ezen kívül utámból boltok egy erőemelő szám, akik benóból jöttek, úgy fehér Oroszországból jött két csodálatos fölgy, akik egy nap fogják bemutatni a, a produkciókat. Lesz egy orosz cigit szám, ez Tudnék el, hogy elég régóta nem volt zsigit a ezek a vágtató lovokon lépve. Elnézést van? Igen, igen, persze. Öl, e, vágtató lovakon, e, hogy is mondjam, felugráló artiszták. Ez nem a magyar zsoki produkcióval egyenlő. Ezek ilyen, ilyen ló al hasa alatt átbújnak e, és, és lefeluggálnak a lóra. E, nagyon régóta évek óta nem volt ilyen számos sikerült egy ilyen számot, és hozunk. ezen kívül ugye ö, lesz egy ö, nagyon híres, illetve tehát, nagyon híres lesz, egy olyan lengő Pideszálnak hívjuk, mi egy olyan érdekes szám, ahol az artista két a vállán eng az egyik Pideszálra a másikra. Tehát egy nagyon azon kívül lesz Szlatoszzi Zsolt a hamok produkciójával lesz zsonglőr, lesz levegőszám, és mondom, lesznek bohócok. Tehát ez a, igen az első az a műsornak, a, a, és lesz egy kínami szám, ami, ami, ami kézen álló szám, ami tényleg fantasztikus. A második műsorban, a B műsorban lesz a frigende, amiről beszéltem az előbb, lesz jó József a Montecalomban aranyból nyert padödő számával ez azt jelenti, hogy két lovon állva mutatnak be ketten a feleségével a produkciót. Tényleg ők is abszolút esélyesek a, a fesztivál arany Piero díjára. Ezen kívül lesz egy csodálatos tisuszán arany aranyra festve a hölgy meg a férfi ők olaszországból, illetve a férfi Spanyolországból jött, ők egy házaspár, és lesz egy nagy kínai csoport, akik, hát ezt nem is tudom elmondani, meg kell nézni, an vannak, és öt lányt a nyolc fiú úgy dobál, mint hogyha valami egyszerű is labda lenne. Az egyik lábuk fönt van a levegőbe, és azon rajta van egy porcelán tál, és azt tartják, és az nem esik le, és közben a levegőbe, tehát tényleg egy nagyon-nagyon uh, szuperprodukciók lesznek. Ezen kívül ugye lesz két másik műsorunk, az egyik a úgynevezett New Show, ahol a magyar fiatal artisták mutathatják be a tudásukat, ugyanannak a zsűrinek, akik a nagy műsorokat nézik. Ez azért fontos, mert ezek a impresszálók és ezek a, a, a türkőzigazgatók azért szakmailag fantasztikus hozzáértéssel nézik ezeket a műsorokat, és ők látják azt, hogy azok a fiatalokból mi lesz két év múlva, egy év múlva, és ők följelzik ezeket a neveket, és tudják, hogy ha két év múlva helyrök, megnézem, és tényleg olyan szinten fejlődött, ahogy ő akkor már viszik is. És lesz egy show, amit a, ismét Fekete Péter rendezésében, amit tavaly előtt nagyon nagy siker volt. Ez ugyanolyan artista produkciókba csak az egész egy, egy mesével összefogva. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás, és akkor még időben hajtuk abba ahhoz, hogy... Igen, mert 10 órakor kezdődik a fő próba. Igen, hogy akkor ott legyen. Sok sikert! Köszönöm szépen! Viszont hallásra! Viszont, viszont hallásra. Hallásra. Ezekben a napokban zajlik a 13. cirkuszfesztivál, ezért aztán ne meg, hogy mint a cirkusz iránt érdeklődő, napint nap beszámolok az eseményekről, ma éppen Gézer József által megpróbálok beállni arra a trekre, amit szeretnék meghallgatni. Annyit minden esetre az online hallgatási szokásokról el lehet mondani, hogy nagyjából fél nyolc és fél kilenc között tűnik jelen pillanatban úgy, hogy akkor van a legnagyobb hallgatottság, legalábbis az internetes adatok alapján. Most a 14-ek vagyunk, tehát még van időm hogy leszokjak, hogy ne szokjak le az említésről, hiszen azt mondtam, hogy a kilencediknek kell lenni ahhoz a kejfejancsinak, hogy abba hagyjam a folyamatos tájékoztatást. spiritfm87.a ha spiritfm87.6 és spiritfm.hu én pedig a dörö.fi alajanos kukac gmail.com email címen várom az azzal kapcsolatos információt, hogy mikor szeretnék az ismétlést hallgatni, este 10 és hajnali 4 óra kezdést figyelembe véve. A 10 óra és a 4 óra a legkorábbi és a legkésebb időpontot jelenti, amikor elkezdődhet az ismétlés. Ezügyben várom a döröpont, fialajanos kukat, gmail.com e-mail címen a véleményüket. Belétve azt, hogy ha megteszik, hogy egyáltalán semmikor se legyen, azt nem buszáj elküldeni. Csak nem akartam ötleteket adni. Az, hogy milyen a kéfejjancsi az való viszonyulásom az azt mutatja, hogy én most fáradtam el, de itt ülök nagyjából fél tízig, vagy valamivel havarabb elmegyek, mert találkozom Nemes Gáborral. 061 877 0877 Új témában nem jövök elő, új témában vagy önök jönnek elő, vagy az eddig elhangzottakhoz szólnak hozzá. 061-877-0877. Ma, 2020. január 8-án, szerdán, 9 perccel 9 óra előtt. El fogom küldeni fókusz türelem. Tudjék hírül a spártaiaknak, hogy szól ismét a kejfejöncsi. Spirit FM, illetőleg spiritfm.hu 061-877, 0877, ha nem telefonálnak, zene fog szólni. Most éppen Joe Öreget. Öreget. Arról beszéltél a církuszos gyoport előtt, hogy az önkormányzati együttműködés részben, kudarcnak lépben győz, sikernek, győzelemnek éreznek. A kudarcról, azért már beszéltél többet, a győzelemről viszont nem igazán. Győzelemről nem volt szó. Akkor sikerről. Hát a siker az maga a tájékoztatás. Sor hát a sor múlt. hm? A múltról? A múltról beszélünk akkor most. Persze. És, és van erre jövőben esély? Ami, ami lesz, azt az tapasztalni fogják a hallgatók, nem iszom előre a medve bőrére, két önkormányzattal van előre haladott tárgyalás, és azt is el kell mondanom, mert tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy kapóra jött a telefonod, hogy te abban a szférában, ahol dolgozol, mennyire látod a pénzügyi viszonyokat. Hát itt tudod, hogy én hogy dolgozom? Én Tesszük. azt gondolom, hogy, hogy, hogy igen. Igen, a, Mennyire a, tiszták a pénzügyi tiszt, viszonyok? Tiszt, tiszt, tiszt, tiszt, tiszt, Ugye a én, csak hogy érthető legyen, olvastam egy cikket Csak mindjárt akartam minősíteni, de most mindjárt nem teszem. Bújdosó Jánossal egy, egy interjút legált Tibor Tollából, ahol arról volt szó, hogy ő már nem foglalkozik azzal, hogy különböző, de leginkább NK a pénzekért folyamodjon, mert hogy egyébként úgyse kap, és aki meg kap, az meg nem tudom kicsoda, akkor mindjárt előrök került ugye az, hogyha valaki politikai szerepvállalás, akinek van politikai szerevállása, az vajon egyébként reménykedhet-e vagy sem, adnak éképpen, hogy ellenzékhez tartozik-e vagy sem, és akkor gyakorlatilag ennek örvén mondom azt, hogy azon a területen, ahol én dolgozom, ott abból adódóan nincsenek számóra tiszta piaci viszonyok, hogy én durván 2006 óta nem kapok fizetést. Tehát el kell tudnom dönteni azt, hogy én egyébként milyen forrásból szeretnék megélni. Ami mégis... Ez egy, egy érdekes dolog, amit mondtam, mert azt mondta, hogy, hogy, hogy, hogy nem kapsz fizetést, ezért ez igazából ilyen irányban befolyásol. Én meg azt gondolom, azt, hogy nem kapsz fizetést, az egy sokkal tisztább kép, mert, mert ugye nem függsz. Szóval, e, hogy, hogy ebben. E, ebbe... Igen, de ugyanakkor a, a, a, azért az önmagában sokat elárul rólad, meg Magyarországról, meg hogy ne értenélek téged, hogy maga a fizetés egyébként nem kéne egy feltétlenül függést jelentsen egyúttal. Hát nem kéne, de tudjuk, hogy itt élünk. És pont az, amit a János mondott, a bújdosó, eh, ho, eh, azt gondolom, hogy ő nagyon szubjektíván látja ezt a dolgot, a saját, a saját szemszögéből, eh, de abban tökéletesen igaza van, hogy mint hogy állami elosztási rendszer van, ez nagyon, nagyon, eh, hát hogy is mondjam, nem olyan rossz, mint ahogy ő látja, de nem is optimális. És akkor ugye ő el is mondja az interjúban, ha pontatlanul idézném elnézést, hogy ugye ő egy ilyen röpke akcióban egy lemezfelvételhez kért, nem tudom, 500 ezer forintot, azt három nap alatt összedobták, ami azért azt gondolom, hogy a bújdosó tehetségét nagy mértékben mutatja, és akkor el tud készülni az a lemez, amelyből azt hiszem, hogy nagyon sok pénze nem származik, de minden esetre azt a zenei produktumot, amit elő szeretne állítani, meg tudja tenni. És akkor itt jön elő az, hogy én egyébként a kejfejancsit milyen mértékben vagy hogyan tudom megjeleníteni a piacon, amihez nyilvánvalóan hogy a harmadik nap két technikai bakis nap után nem feltétlenül alkalmas, de én mindenféleképpen majd a hallgatóimhoz fogok fordulni, elsősorban nem is feltétlenül pénzadományok révén, tehát nem tégla jegyeket fogok jegyeztetni, hanem miután nekem van egy megállapodásom a tulajdonossal, valószínűleg a klasszikus reklámhoz fogok folyamodni, beleértve, hogy miért kellene hirdetni egy szappant, ha az illető nem gyárt szappant, lehet nyugodtan a reklám az, engem XY-nak hívnak, szeretem a kejfejöncsit, és ezért pénzt sem sajnálok, ezért szól most itt ez a reklám. Tehát lehetnek teljesen öncélú a piacgazdasághoz semmilyen módon nem alkalmazkodó ö, reklámok, amelyek ugyanakkor ennek a műsornak a készítőjének a megélhetését szolgálják, és nem kell, hogy feltétlenül a szükségesnél gyakrabban essen szó arról, hogy pénzből él az ember. Na, hát vele tökéletes egyet, és azt gondolom, az analógia is tökéletes, mert hogyha, hogyha a Boldosó, jó, azt hiszem Budosó ezekészülte, ezek készült el, hogyha ahhoz az ő rajongói összeadják, ez egy sokkal jobb dolog egyébként az ő számára is, mint hogyha az állam. Azt nem tudom, azt nem tudom, azt meg kéne tőle kérdezni, mert azért az, hogy ő ezt szerencsésnek találja vagy sem. Én azt gondolom, hogy objektíven szerencsésse és szerencsésebb az is, hogyha téged a hallgatók támogatnak, mint a csak egy dolgot ne támogató, hogy ez a tényleg Magyarí és Bácskai Jánostól is ugyanazt. És egyik sem mondhatja azt, hogy na de hát én nem ezért fizet. Ebben neked teljesen igazad van, de azért én arra az időre emlékszem, két dologra emlékszem vissza. Az egyik a hős korszak, amikor a Hermina torony üzemeltetője azt mondta nekem, mert hogy kikapcsolták a telefont, mert a tulajdonos nem fizette ki a telefonszámlát, és egy telefonálós műsorban azért az eléggé ciki, hogyha nem lehet telefonálni. Engem pedig rá akartak venni arra, hogy ne beszéljek erről, ami az én esetemben hát egy eléggé lehetetlen küldetés, és engem megkeresett a, az üzemeltet, hogy engem hallgat, ezért csak miattam visszakapcsolja, amire azt mondta a tulajdonos, hogy ezt nem teltem meg a többiekkel, és akkor előbb-utóbb de kifizette a telefonszámlát. Tehát gyakorlatilag, is erről szólt a Dumámnak az első része, hogy azért a Klasszikus időszakban, miközben a kejféjácsának több klasszikus időszaka volt, tehát az kell, hogy felajánlás érkezzen. Az egy másik kérdés, hogy minek az apropójan hiszen az, hogy nem lehetett telefonálni, az nem volt egy pozitív apropó, de maradjunk abban, hogy visszaívlak téged, mert most itt nincs semmilyen kötelezettségem, de mégis az elmúlt időben pontos voltam, úgyhogy reklám lesz, hírek lesznek, és utána visszahívlak. Köszönöm szépen. Ez gyorsan ment, akkor egy kattintás... És most mi nem szó? Megszólalt. Győzelem! Egyre több embernek van munkája. A szégyenge madárt, a hajnali plusz 10 ról fokról egy és 8 fokig emelkedik a hőmérséklet. Uh -huh. szóval, hogy ennyi bort, hogy ezt nem fény a sötétben! Pint, Nem tart az oroszlántól De Nem ijed meg az árnyékától Nem Míg fogom Én csak boldva járok Sajnos kotvába van Nem Kejfel, Jancssi! Elég a, Jánossal, a Spirit 87.6-on és az interneten. Mikillardik már itt? Ez nem, nem, tudom, hogy az eredeti szignálom is ilyen, ez minden esetre, ez nem az, mint amit én szeretnék, úgy, hogy ezzükben még beszélnem kell. Haló? Gondolom, nem szándékos volt az összes keffelancsi szignál. De az, az, az, az most még egyszerre indul, hogy az azükben is cselekednék kell. Figyelek! Okay. Szóval, hogy az, az volt a hírekben, hogy az egészségügyi dolgozók még többet fognak keresni. A magyar nyelvben a még az azt jelenti, hogy eddig már sokat kerestek. Szóval én azt gondolom, hogy a hírekben a hangulatkeltés az nem túl szerencsés. Ez csak egy ilyen záróleges mondat volt, és akkor térjünk vissza szerintem a... Együtt, amiről beszéltünk. Pop -pop nem, de amit kezdte mondani, az, az ezzel van összefüggésben, hiszen a még többet az pontosan arról szól, hogy ma, de ugye a hírszolgáltatás, ugye most eljutunk oda, hogy egy rádió a saját hírszolgáltatásával kapcsolatban nem szerencsés, ha kritikát fogalmaz meg. Úgyhogy fogalmazzuk úgy. Én de nem, nem, nem, nem, nem. a jelenségnél, de felejtsük el ezt a konkrét példát, vagy ne felejtsük el, és csak közvetve legyen előttünk. A kejfejancsinak a berobbanásához sok szempontból játszott az, hogy abban sok szempont, tehát abban közre játszott az, hogy az objektív tájékoztatás egyre távolabb került, és a kejfejancsiról sok mindent lehetett mondani, de az, hogy objektív, azt nem ugyanakkor a Kejfei Ancsi mindig is híres volt arról, és ez az világhoz való hozzáállásomból fakadt, hogyha nem is örültem feltétlenül annak, hogy valaki homlok egyenest mást mondott, mint amit én mondtam, vagy mint amit én szerettem volna hallani, az igazságérzetem azért nagy nehezen legyőzött engem, és azt mondtam, ha a Varga, Géza mindenáron valami mást akart érzékeltetni, mint, aminek, mint amit én fontosnak találok, vagy aminek én örülök, de úgy tűnik, hogy azért van valami igazság benne, meg többen is mondanak hasonlót, hát akkor a K életben mégis hát mégiscsak tudja elmondani, és valójában ez a sokoldalúsága, ez a sokszínűséget tette azt lehetővé, hogy az embereknek mégis talán egy objektívebb képe alakulhatott ki a világról, és ehhez az egészen járult hozzá, nem pedig egy-egy momentum -a. És ez tökéletesen... Bocsán, bocsán. én azt gondolom, hogy az idő előre ez egyre inkább volt így igen de ez ez ez ez van, ez ez ez ez ez ez ez ez ez a figyelem felkeltését, hogy az embereknek itt lehetőség. Igen, az csak az ez arra, egy szerződéses együttműködésben a már akkor... más, ez egy műsorra állhat, de egy szerződéses együttműködésre ez a keretei szétfeszítheti, hiszen Nem az... Nem akkor, hogyha bele lehet telefonálni, vagy bele lehet -e telefonálni, akár megkérdezni. Igen, de én mégsem tudtam baronyi Krisztinát és bácskai Jánost egy akolban megtartani. Képtelen voltam rá, és ez mindenféleképpen az én kudarcom. Hát nem biztos. De, de ez egyértelmű, tehát efelől e felől nincsen Töketen kétségem, mint ahogy azt kell, hogy mondjam, hogy utólag se gondolkodom másféleképpen arról, hogy nem volt elegáns, de jól tettem, hogy elmondtam, hogy az zuglói önkormányzat fizessen, és mégiscsak abszurdum, hogy az akkori kabinetfőnöke azt mondta nekem, olá, Nóra, hogy örüljek annak, hogy az hogy a fideszes önkormányzatok pontosan fizetnek. Ez nonszensz. De Karácsony ez... Gergely elvesztésében semmilyen szerepen nincs ennek szerintem. Vagy ha igen, akkor ez semmiképpen nem a keszajáncsikú kudarc és nem a tiéd, hanem Karácsony -gergő. Nem tudom, tehát e, ez nem tudok hozzászólni. Azt tudom, hogy az elmúlt időben e, ezek a keretek kevesek voltak ahhoz, hogy lehessen tartani az együttműködést, és ez az önkormányzati választások után teljesen nyilvánvalóvá vált, mert az én személyes lojalitásom az nem arról szólt, hogy nekem fideszes elkötelezettségem lett, hanem az, hogy olyan, hanem, hogy olyan lojalitásom lett, amelyet nem tudtam összeegyeztetni azzal, hogy a nyerőkkel dolgozzak együtt, de nem azért, mert ők más politikai... Hát ez a baj az nem nyelés, hogy veszteség kérdésre kéne lenni, hanem, hanem szóval, hogy az én. Így, én úgy hallom, látom, hogy az a baj, ami szükség volt rá, a dolgoztak fel, ha nem. nem. de, hát Jó, de ez, ne, az, én ennél konkrétabban akarok lenni. A Déri, a Déri Tibornak az egészen nemtelen kiválása a műsorból, a bái Nagy Vilmossal való beszélgetése után, ahol közölte velem, hogy ebben a színjátékban nem vesz részt, hogy egyszerűen arról volt szó, hogy egy ingatlan történetben tájkozatlan volt, de ezt nem volt hajlandó bevallani. Figyelj, annál borzasztóbb találkozás, mint amikor én elvittem az újpesti önkormányzatba az utolsó számlámat, és összak. A polgármesterrel... És vicceltettünk egymásnak is. Aztán én szokásomhoz híven a Csinovnyék halálát eljátszva mondtam, hogy még az utolsó számlámat hoztam be, amiben az volt benne Expressis Verbis, hogy valójában még abban a pillanatban is egy igazi lépcsőház effektusként, mert hogy egy lépcsőházban voltunk, utána szóltam, mert azt gondoltam, hogy valamilyen módon mégiscsak kéne nekünk egymással szót váltanunk, de egy árva kuk nem jött válaszként, én pedig nem ő gondoltam, hogy vissza vagy. Persze, hogy tudta. Köszönöm. Hát akkor gondolom, hogy de tényleg, hát Ezek a de, de figyelj, ez valami volt, egész nyilván, borzasztó. Volt, és... Ez nem borzasztó. Értem, de én mégis én éltem meg ezt annak, hogy miért kellett nekem magyarázkodnom, hogy de az utolsó. Tehát az egészben volt, nem véletlen mondtam a csinovnyék halálát, én ott egy kicsit meghaltam. És erről aztán a 44.hu mondhat bármit, hogyha egyébként nekik az összes empátiájuk. Azokkal kapcsolatban létezik, akiket, akiket rokon szerveznek, az összes többi pedig ki akarják cikizni. Ez egy a... dologról beszél, de mégis nagyon szerpágos az, az, hogy a négy 44 most nem érra. É most kétszer. Nem, ez, a, ez, a, ez arról de... szól, hogy az ember mit engedhetnek a szövegében, és aztán előbb utóbb abba hagyom ezeket az oldalmondatokat. Uh, tehát ez, ez magát a borzalom. most kétszer parkoltam a 9. kerületben, és elfelejtettem meg, mondom őszintén elindítani a parkolást, és nem, fizet, és, és nem büntettek meg. Most már tudom, miért nem büntettek meg. Hát én nem, nem tudjuk mert hogy ott meglehetősen nagy zűrzavar van, de ugyanez vonatkozott. A, a de vágypott ott volt a 18. 18. kerület. Erről kéne írni a 444 nek de az, nem, az nem vitás, de ugye a 18. kerülettel pedig a. Nem vitás. De ha nem ír róla, akkor meg, akkor meg kész. Pont. Az pont. Azt gondolom, hogy fogva. Ne is írjon soha többet. Igen. Jó, akkor most a többiben nem is kezdek bele. Oké, okay, rendben van, eddig jutottunk, végképp elfáradtam. Hát Istenek, a műsorból sincsen már nagyon sok hátra. 061-877-0877 pont fiala Janos Kukac, gmail.com Én elkezdek rámolni. Nem kell minden műsornak 9 óra 30 percig tartani. Hát ha nyomok egy nullát, akkor itt elkezdődik valami más. De ha telefonálnak, akkor még reagálok. Bármire. Ez a mai műsor már emlékeztetett arra, mint amit szoktam csinálni. Az internetes hallgatottság azt mutatja, hogy a, hát amit egyébként is lehet sejteni, héttől fölfelé, fél kilenctől lefelé ível tehát nem tudom, mit kéne itt nekem tennem fél kilenc után, hogy a internetes hallgatottság elérje a nyolc órás szintet. Amivel ma a tizenharmadik a műsor voltunk Magyarországon. Ami nem rossz, de lehetne jobb is. Ijaj. Nem lesz már zene. 061-877-0877, figyelek, ha van mire. Ilyetek zárózene lesz meg. Most más zajok vannak, mint korábban voltak. Például szeretném elmondani, hogy kaptam két vadonatúj CD játszott, csak a kejfejelcsi kedvér. Tehát hogy az ember korábban tudott mondani kritikát, bár ott is kaptam, tehát igaz, nem azokat vettem. Csak azok nem voltak újjak. 061-877 0877 Hát már betelefonál A civil azt hiszem a 103. -dik. Leghallgatottabb reggel és csinálta. Jó, hát akkor. Hogyan lehet eltüntetni innen ezt, hogy el tudjam indítani a zenémet, mert itt olyasmik vannak, amit én nem szeretnék látni. Úgy, jó, ez így, így már tökéletes. A mai műsortát 9 óra 21 percig fog tartani. Ha telefonálnak, fél tízig maradok, ha nem, akkor 9 óra 21-ig, most 9 óra 16 perc van. 061 0877 1-877-0877 Először 877 0877 másodszor 877-0877. Senki többet? Ebben az esetben minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem volt ez az utolsó, akkor holnap reggel 7 óra után néhány perccel ismét találkozunk. Döröpont, fialajanos kukac, gmail.com, viszont hallások.